alla underbara podcast-lyssnare. Idag är det alltså dags för avsnitt åtta och ni är hjärtligt välkomna till vår podcaststudio. Med mig har jag... Anna. Och jag är såklart Eddie. Vad ska vi prata om idag, Anna? Vi ska prata om färjning. Ja! Ja, hur man kan färga sitt eget garn och personifiera sin stickning på det viset. Åh, du var bra. Ja. Ja, såklart ska vi också prata om vad vi har avmaskat sen sist vi träffades. Eller Älå. lyssnades. Lyssnades, ja. ja. Ni lyssnade på oss. Och eh, vad vi stickar på just nu. Och hur det kommer sig att vi börjar färga och lite tekniker vi använder och man kan köpa sin färg och sådär. Mm. Och så kommer vi ha revelry-favoriter på det temat. Eh, man kan väl säga det vad vi är på att färga till. Exakt. Mm. Och har ni några bra tips där så mottagas de tacksamt såklart. Mm. Eh, vi kommer ha veckans garntips som kanske mer är en garnrecension. För... An... Ja, vi kommer gå in på några olika garner idag. Mm. Det ska vi göra. Och så ska vi prata om veckans designer. Eller vi kan få kalla det veckans intervju. Eftersom det är en färg, färgarproffs. Ett färgarproffs vi har pratat med. Ja. Mm. Svar på era frågor såklart. Ska vi försöka hinna med också. Och de vi inte hinner med kommer vi spara på sen i tråden. Eller ta upp i ett senare avsnitt. Exakt. Ja. Och en tävling. Såklart. En ja. tävling. Ja. Ja, vad har du gjort sen sist Anna? Ja, jag var varit hemma i Skåne i helgen. Mm -hmm. mm. Jag körde dit i, i torsdags. Jag var ledig i fredags. För att jag behövde lämna in min bil för att byta kamerämmen. Jätteroligt. Mm. Och då måste den vara på verksamheten en dagen, Så då var jag tvungen att ta ledigt så att jag kunde hänna på en vardag. Så då körde jag ner till Skåne i torsdags. Tre och en halv timme i ett streck körde jag faktiskt. Jag fick en koffeintablett av min arbetskollega innan jag eh, körde. Och, alltså jag undrar vad det var i den. <laughs> för jag har satt som ett lyktljus hela vägen ner och blev inte trött eller någonting, vilket jag var ganska förvånad av. Och så, glad för kanske? Ja, det var jag glad för. Ja, jag, det är också ganska bra att vara när man kör, kan jag säga. <laughs> det var också så. Då kommer skynda sig hem. Um, så har jag firat min lillebos födelsedag. Okay. Han fyller egentligen år på Valborg. Men vi firade honom i fredes för då var jag hemma och mina föräldrar åkte till Prag i lördags. Så han, och skulle då inte heller vara hemma på hans födelsedag. Så då firade vi med lite släkt och vänner till familjen och sådär. Vad trevligt. Ja det var trevligt. Ja, åt ni tårta? Vi åt torta. med lilla bröjbagare. Oh. Så han hade bakat en tårta med mandelmassbotten med en apelsinchokladtryffel ovanpå. Och ett tjockt lager apelsinmos. Och sen var det en som heter Åhus Specialbageriet han jobbar på ligger i Åhus. Heter Åhus Åhusbageri. Och eh, då består den av en, ja, vad ska man säga, felvänd rulltårta. Chokladrulltårta. Istället för en rulltårta på längden så är mm. det en rulltårta på höjden. Okay. Liksom i tårtstorlek Med gräddfyllning. Och sen är det nötkrokant utanpå längs kanterna. Och så är det marzipan och grädde ovanpå. Det inte helt dumt. En riktig specialare. Mm. Mm. Vad har du gjort då? Ja, jag har varit ledig i helgen. Så jag har varit på Designmarknad på Pustviks teatern. Mm, vad kul. Ja, jättekul var det. Det var massa utställare och olika hantverk och lite roliga, annorlunda saker som man inte riktigt sett innan. Mm. Så det var jättekul. Och sen på kvällen så var jag på Galenskaparna. Men jag skulle gå 30 års festade ja. mm. Fantastiskt. Alltså vilken sjuk. Det var som en nostalgitripp genom hela mitt liv. <laughs> det var så ett nummer från varje år va? mm. Ett mm. nummer från varje år de man var aktiva. Och så började de från ja, Vad blir det 83 då. Nej 73. Ja, <laughs> 83. 83. <laughs> mm -hmm. här. Mm -hmm. eh, och sen framåt då. Och det var verkligen varenda sketch var just det. Och den här och den här och den här. Mm, just det. Så det var jättejättehärligt. Mm. Och mördigt. sen var vi på Bonn. Och drack bubbel efteråt. Och drack. Ja, och sen bubbel. bubbel. Det, lät ja. Lite, det lät väldigt oedianskt ja. när du sa och drack. Ja. <laughs> Men när bubbel kom in i bilen ja. så... <laughs> varsitt glas. Ja, Drick glos. med måttan. <laughs> ja, precis. Det har ju precis varit valborg nu när vi spelar in. Det var ju igår. Mm. Det är första maj idag. Yep. Och på radio i så var det ju massa så här... Åh, oh, det har varit mycket fylla och mycket att de har arresterat folk och fått flytta dem från Lund till Malmö för det blir fullt och sådär. Och jag tycker det är så roligt att de låter så förvånade mm. över att det händer. För att det händer ju varje valborg mm. liksom. Ja, det känns verkligen som amatörernas afton alltså. mm. Alla som inte är ute i vanliga fall, de ska ut på valborg och ja. köra rövare liksom. Ja. Nej, det är, inte, det är inte min grej. Jag gick och, jag gick och la mig halvtid igår. <laughs> ja, jag gick och la mig Klockan tio faktiskt, efter att ha varit på Stickcafé. Oh. För jag initierade ett extra insatt, äh, Okej! Okay. Mm. Visste du inte det? Nej, det visste jag inte. Hade du inte kikat i den gruppen? Nej, kanske? jag är inte så aktiv på Facebook. Jag Nej, inte... du är inte det. Jag bara Nej. kommer varje varje okay, fredag. Jag kan tänka på att fråga dig personligen. <laughs> ja, ett <inget> brev. Ja, <laughs> <eller laughs> Snigelmejl. Snigel ja, ja, snigel ja, men Det var roligt, vi var fyra stycken där som stickade och härligt. Mm, jag tror också att eh, du, både du och jag tillhör ju den där skaran människor som, som inte har helg på röda dagar, om man säger som nej. vanligt folk har. Precis. Så då tror jag att därför kanske vi ägnar oss åt lite mer lugnare aktiviteter Ja, vi har mm. ju båda jobbat idag. Ja. Mm. Och ja. det har vi gjort bra. Det har vi. <laughs> Men ursäkta. vad har du stickat då? Har du avvackat någonting sen sist nej, du pratade? Nej, det har jag faktiskt inte. Det var ju faktiskt bara en vecka sedan jag sändes. Så nej, just jag sändes. Sen jag sände. Eh, så jag känner att jag är ursäktad där. Däremot har jag lagt upp Väldigt mycket, um, känner jag. jag har, ja Och sen så är det sådär, så att jag har stickat ett projekt och sen har jag påbörjat ett annat som jag behöver de stickorna till. Så då har jag tagit mm. dem och så känner jag att nu vill jag sticka färdigt det projektet innan jag sätter tillbaka stickorna. Men eh, jag stickar fortfarande på de här eviga strumporna, skursockarna, mm. som eh, nu är inte är så roliga. Så att de, paus ja, de det är lite så, får och dem. Och sen stickar jag på min handspunna kofta. Och där är jag faktiskt eh, nästan färdig med första blocket. Mm. Det är bara kanske något varv till jag kan klämma ur det garnet direkt. Det är faktiskt väldigt länge så jag är en bra bit under armarna nu. Ärmarna. Mm. Men det är de eh, stickorna som sitter på kroppen som jag har lånat då till en sjal som jag stickar. Som okay. heter Sigiti. Men mm, det är en ny upplagd då? Den är uh. nyupplagd. upplagd. Eh, ja, den la jag upp till i torsdags eller fredagsmorgon så var det nog när jag kom mm. hem då. Jag la upp till den. Och eh, den köpte jag nu eftersom vi hade rabatt på Kirsten Kapoos Just det. Så var det ett av möstorna mm. jag köpte. Och rabatten gäller ju ända tills idag faktiskt. Eller idag som ni hörde på fredag. Ja, på fredag. Ja, så om ni blir sugna på Kirsten Kapoos så kan ni ju fortfarande gå in och använda er av koden. Mm. Som är stick, T-T-L. Ja. Med utcheckning. Och då väljer man det rabattkod innan man checkar ut liksom att fylla i det. Så Exakt. att ni inte missar mm. få rabatten. Men den, den är lite rolig den det är först en Den stickas uppifrån och ner. Mm. Och så är den först rätstickad. Det är två färger. Först rätstickad i den ena färgen. Och så byter man till den andra färgen och stickar ett spetsmönster. Och sen upprepas det spetsmönstret fyra gånger. Med fyra varv rättstickning av den andra färgen emellan. Och sen avslutas det med en randad kant. Jag har stickat de tre första spetsdelarna mm. jag är färdig med och jag tror bara att jag ska ha tre för att jag tycker att det ser lite konstigt ut som ett jämnt antal. Okay. Så jag kommer bara ha en bredare kant istället och så mm. har jag då tre spetsbord Och sen stickar jag, sen har jag börjat på en tröja till också. Jaha. <laughs> ja, jag sa ju det, jag har väldigt mycket på gång nu. Eh, och det är en till tröja med det här eh, eller i min egen design, jag har stickat en Angora-tröja också i samma mönster. Och jag ska göra ett mönster av den. Och eftersom det här Angora-garnet beter sig lite speciellt. Och eftersom jag ska göra ett mönster av det så tänker jag att det är bättre att använda ett garn som är tillgängligt internationellt. Så nu sticker jag den i Madeline Tors. Okej. Vad härligt. Blir det mönster då, den tror du? Ja, jag ska ju sticka färdig tröjan först. Och sen ska den teststickas och sådär. Men mm. jag har ett annat mönster att Idag kanske. Eller idag när vi spelar in. Så det kan vi prata om sen. Mm? Det mm. kan vi göra. Du då? Absolut. Har du hunnit med något? Uh, ja, jag är faktiskt klar med uh, matruska koftan Tjoho! Ja. <gasps> Jubla folket! Ja, precis. Vågen! <laughs> ja, äntligen! Mm. Uh, verkligen, äntligen. Den har, jag började på den tror jag i september förra året. Mm. Och det är ju den här koftan som vi har pratat om flera gånger som är, är mönsterstickad i massa olika färger och i bara massa olika mönster. Som jag har tagit från olika vantar och koftar och sånt. Så det är ju inget riktigt mönster i sig. Utan jag har ju bara tagit liksom lösa mönsterdelar mm. från olika... Lösa charts liksom. Lösa charts, ja. Mm. ja. Och jag blev jättenöjd med den. Mm, den är jättefin. varm och god och färgglad. Och man känner sig som en riktig matruska docka. Mm. Hörde du ju på dig den idag. Ja Jajamän, det mm. hade jag. Det enda ska jag säga som jag inte är riktigt nöjd med det är knappkanten. För att hela koftan är ju... En då blir den ju dubbel hela vägen. Mm. Men så har jag stickit knappkanten enkel. Och då blir den lite sladdrigare än övriga ofta. Mm. Eh, samtidigt så har jag inte garn till mer. Nej. Det var därför jag gjorde den enkel. Så att jag är lite i valet och kvalet om jag ska be min mamma köpa nytt garn till mig. För att det är en ganaffär som ligger precis i vårt sommarhus. Mm. Nästa gång hon är där. Mm. Eh, och sticka om knappkanten. Eller om jag ska försöka vara I, i dubbelt garn. Ja. Mm. Eller om jag bara ska försöka sätta ett band på baksidan. Jag får Eller se om du lite. Bara ska försöka vara nöjd. Ja, <laughs> eller hur? Och så här, hur, hur stora är oddsen egentligen att jag kommer ta repa upp på göra? Ja, <laughs> precis. Inte så stora skulle jag säga. Man får säga. väl inse sådana begränsningar ja. Nej, men jag får se. Jag får känna lite på den. Eh, som sagt, jag är väldigt, väldigt nöjd. Och det gjorde ju ett eh, grymt eh, bra resultat för min stashometer ja. <laughs> den här månaden. Eftersom jag fick ut matroska kofta med stashen. Mm. Kanske har gått åt 1300 meter till den. Mm. Så det var ju gött. Det var ju bra för mig. Ja? Mm. Mm. Men det är det enda som jag har avmaskat. Mm. Däremot så har jag spunnit väldigt mycket. Mm. Jag är med i en swap på Ravelry. När man ska spinna till en hemlig kompis. Mm. Och så utifrån vad den personen har skrivit innan. Liksom, så ska man så här ut vad den personen ska bli glad av. Och eftersom jag ska skicka mitt paket. Och det kommer att komma fram innan den här avsnittet sänds. Så kan jag faktiskt säga att jag har spunnit eh, och Silke. Fast två trådar. Så en vet du om hon lyssnar på oss. Det vet jag faktiskt inte. Nej, nej. Det borde också undersöka. Ja, det borde ja. du göra. Du kan skriva det som tips. Ja. Vi, Vi var, har det bara podcast. Ja. Jag tror faktiskt att de lyssnar. De pratar lite ibland i den gruppen om att de tycker att det är väldigt bra att lyssna på, på oss medan de spinner. Ah, mm. okej. Okay. Mm. En person sa till och med att eh, hon hade lyssnat på vårt snitt, tre gånger. Bara för att hon var tvungen att bli Det var ju roligt. Ja, jättebra. Mm. Som sagt, så jag spinner en tråd merino och en tråd silke. Och sen en tråd merino silke. Och så har jag plöjat uh, dem. Okay. Mm. Så, och den som är bara silke är guld. Och de andra två är blågröna. och gröna. Mm. Så det blir lite så här eh, som en stjärnhimmel nästan. Jag blev oh, väldigt, väldigt nöjd med det. Mm. Mm. Sen har jag ju spunnit till ett eh, nytt projekt. Eh, som egentligen skulle bli ett par strumpor. För att jag gjorde ett färgligt Eller strumpull. Mm. I massa så här galna färger. Jag kallar det för bolljordgarn. Det ser mm. ut så. <laughs> Men så blev det så himla snyggt. Så då tänkte jag, äh, jag börjar sticka en kofta istället. Och nu har jag färgat lite till. Mm. Så att jag hoppas att det kommer räcka någonstans nu. Jag har ungefär 400 meter nu. Och jag tror att jag ska försöka färga lika mycket till minst. Mm. Mm. Så det har jag börjat på. Ja, mm. vad roligt. Ja. Och det är bara en vanlig uppifrån och ner. Det ska vara lite mer som en jacka, tänker jag. Jag stickar en mossstickat. Du blir lite stelare då mm, liksom. Exakt, och så på ganska små sticker. Så mm. att jag får det ganska stelt liksom, och ganska tätt. Ja, du måste, du måste vara rätt små sticker för att det blir lite förvånad över att ditt går tar slut så fort. Fast du inte hade kommit så jättelångt liksom. Ah, ja, det har inte tagit slut än har inte gjort. Men mm, det, nej, en, okay. det ena nystan är inte slut. Jag varvar ju två nystan med varandra. Ja, det ena nystan är inte slut. Ja, så du exakt. måste färga ett nytt som du kan varva med. Varva med, ja. Mm. Och det kan vi prata lite mer om sen. Varför det är en bra grej att göra det. Mm, absolut. Mm. Mm. Men jag såg att du hade fått något paket också. Mm. Men var det. det den swappen som du fick? Nej, då? det var det inte utan jag vann ju eh, en utlåtning på Dödejägxs blogg. Ja, mm. det var det det var. Ja, det mm. var bara en så här eh, jag älskar eh, er alla ute i världen utlåtning typ. mm. Vill du va, bli älskad tillbaks <laughs> och lämna en kommentar här eller ja, något roligt. sånt. Ja. Det var faktiskt jättekul. Jag tror aldrig jag vunnit något sånt innan så jag blev ju tokglad. Det var ju så konstigt när jag jag vann två utlåtningar på två andra bloggar okay. som jag följer, Karins konstgrepp och eh, en skönhetsblogg egentligen som heter Brown Sugar. Och mm -hmm. jag vann på båda deras bloggar typ samma månad. Och det var jättekonstigt, jag har mm. aldrig heller vunnit Nej. någonting. Och eh, Karins konstrepp eh, kan man väl säga att hon är en humobloggare kan man väl säga. Mm. Hon, hon, jag tycker att hon är jätterolig. Men hon är också kreatör och mm. gör eh, smycken, väldigt roliga smycken med stressbeklädda insekter. Och så gör hon väldigt roliga planscher. Använder mycket diamanter. Mm. Och då fick man, eh, vinsten och sen är då, var en vallfri plansch. Så det är jag och så vann jag nu något smink från den andra bloggen mm. ja, är det, Men det är ju lite roligt? roligt. Det är så här, plötsligt händer det. Liksom, jag är en som är på det. Ja. Mm. Så det har jag hunnit med. Mm. Den här äh, äh, mostickade jackan tänker jag också. Den ska bli lite så här liksom. Mm. Lite så rak och guldknappar eller något sånt där. Mm. Ska du ha fickor på den? Det tror jag inte. Nej, jag vet inte. Men jag tror nog inte det. Uh, och sen så, såklart, Black Swan-koftan har jag stickat uh, en del på. Nu har jag kommit ner hela vägen till uh, kroppen i slut. Jag ska börja på armarna. Men jag kan inte riktigt bestämma om jag ska ha en resorda nere. Eller om jag ska ha ett spetsmönster. Mm. Så därför ligger den lite på, på lur. Mm. Mm. Det är bättre att fundera på det än att sticka något som man ångra avgrep upp. Ja, jag tror det. Och jag mm. har ju ändå så mycket annat för mig just nu. Ja. Och apropå det så har jag faktiskt börjat på en grej till. Mm. Och det är ju den här eh, ja, Kirsten Kapoor-sjalen som ja, jag köpte. Mm. <laughs> för jag köpte ju också ett mönster. Eh, och det heter Rivington. Revington en... cowl, cowl heter den, mm. ja. Och det är en, eh, som man hör, en cowl, en halskrage, som eh, man kan välja om man vill sticka den enkel, dubbel eller trippel. Beroende på hur många värv man vill kunna virra runt halsen om man säger. Mm. Så jag stickar den största, en trippel, Just det. hela vägen ner. Så då är den större omkrets då? Exakt. Men jag gör den lite bredare också, för mm. att jag tycker att det är schysst liksom. Mm. Jag vill verkligen att det ska bli så här som ett fluff. Det är bra med hennes mönster, för att, är det inte som med Andrea också, mm. Andrea Scholl, att den finns i tre olika ja, storlekar? och jag tror på Kladonia. Jag tror att de flesta mönstren att hon är small, medium, large. Jag vet inte och inte om Sigrid är det som stickar det är bara en storlek. Det är bara en mm. Mm. Mm. Men den, kan, den är ju väldigt lätt å andra sidan <clears throat> att göra större mm. eller mindre. Mm. Eller bredare kanske man ska säga. Mm. mm. Genom att sticka fler eller färre mönsterrepetitioner. Mm. Och min kommer bli lite annorlunda då. Mm. Men jag, kommer ändå ju ändå. jag vill ändå göra maximal nytta av mitt mm. garn. Och få den ganska, en ganska mm. stor sjal. Så jag kommer ju sticka en ganska bred kant. Så. Ja, mm. men så känner jag också jag har tillräckligt med garn. Så att, och jag tycker det är om att ha de här stora fluffiga sjalarna. Mm. Andrea som vi pratade om också nu eh, nämnde. Den stickade jag den minsta storleken. Eh, och det ångrar jag lite grann. Mm. Det var för att jag var rädd för att garnet inte skulle räcka. Och sen har det räckt och sen, mycket senare. Exakt, sen har jag jättemycket garn kvar fortfarande. Fast jag har stickat både sjalen och eh, pulsvärmarna i samma mönster. Och att jag har stickat ett litet mobilfodral och jag har fortfarande garn kvar. Så att ah. jag vet inte varför jag räknade så fel. Men eh, så är det ju. Köpte Hade du den? någon mer mönster av henne? Ja, jag köpte en till. Eh, vad hette den nu då? Eh, Water Music köpte mm. jag. Det är också en sjal? Ja, det är en rund sjal. Mm. I sån jätte, jätte skir lace. Sån spets. Just det, den är ganska speciell. Jättes, det är inte alls Kirsten Kapoor-style. Liksom. Hon brukar ju ha dem mer lite tuffare randiga eller färger och lite häftiga så. Men mm. den här är väldigt, väldigt skir. Det är roligt när designers har så, så många facetterade, tycker mm. jag. Det tycker jag också. Mm. Och äh, ja, det är en, verkligen en, en utmaning, tror jag. Det hade varit kul att, att sticka en sån riktigt, riktigt äh, ja, lace-skal någon gång. Mm. Jag har inte riktigt gett mig på det än. Mm, du då? Köpte du upp med? Ja, jag köpte också en, ett mönster på en barnkofta faktiskt mm. från 2-6 till år som heter Turtle Pond. Mm. Och jag tänkte att jag ska sticka en sån till min väns eh, barn som fyller två år i augusti tror jag, jul-augusti. Mm. tänkte att den skulle passa och den är, den är ganska enkel egentligen, den är randig eh, och... Liksom i olika bredd på ränderna. Så i vissa ränder så är det då prickar i den andra färgen. Alltså bara så här okay, en maska. Yeah. Um, så det, den kan vara lite rolig och det kan man ju variera. Alltså man behöver inte sticka den i två färger man kan ju sticka den i fyra, fem färger om man vill det. Mm. Men det ser ut som ett ganska bra uh, liksom basic mönster men ändå lite roligare. Så mm. jag tror att jag blir osäker nu om den är kanske lite lätt utsvängd eventuellt. Jag blir osäker. Men vi länkar ju. Vi länkar. Och sen så har jag ett mässor på en massa också. Men det ska jag prata lite mer om sen. Men då håller vi lite på det tycker håller vi på det. Ja. Mm. Mm. Mm, mm, mm, mm. Ja, veckans tema är ju då färgning. Och som Eddie berättade i spinnaavsnittet så eh, var det först när du färgade garn eller färgade ull som du fick upp övningen för spinning. Men eh, kan du inte berätta lite om hur det gick till när du lärde dig att färga? Mm, såklart. Eh, och det var ju vår härliga kompis Elin som ni fick lära känna i spinningavsnittet mm. eh, som introducerade mig även till detta. Och eh, hon tog med mig ut i kulturhuset i Angered. där man kunde färja på tisdagar. Jag vet inte om det är så längre men då på den tiden kunde man det. Eh, då fick man tillgång till den här textilhallen om man ser. Och då var det inte några. Det var inte som att det var några ledare eller liksom, kurser där, utan man var tvungen att veta hur man gjorde Men man fick använda all, all utrustning och så betalade man bara. Per gram färg man använde. Mm. Och det var typ här tre kronor per gram färg. Eller något sånt. Så det var liksom ah, det... ingen summa. Vi var Nej. där och kanske fyra timmar och färga. Och betala 24 kronor var eller vad det var. Liksom. Alltså värt. Var så. Ja, <laughs> Sjukt värt. Um, så då fick jag. Eh, av Elin och av mormor. och Alltså att alltså, jag hade en sån stor. Rota, rotat genom en stash liksom. Fast från alla möjliga håll. Med vitt ullgarn. Mm. Eh, som egentligen var rester av olika märken och sådär. Men då färgade jag alla dem i rött. Och eftersom det var olika ullgarn från början så drog de till sig för en olika. Så mm. alla de blev olika fast jag hade olika eller samma röda färg liksom. Mm. Eh, då bestämde jag mig att jag skulle sticka en väst utav det ihop med en vit eh, vanligt ullgarn mm. och den tog ett och ett halvt år att sticka mm. klart. Mm. Men det blev jätte, jättefin. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det mönstret heter. Jag tror det heter Call of Work rap West. Eller något där. Men det var också så här du är så tokig liksom, jag har typ aldrig stickat innan så bara men jag vill ju sticka den här, så varför ska jag sticka något annat som är lättare? Bara för att ja. jag egentligen inte kan. Och det var helt fel masktätet och det var ja. allting var såhär men jag, jag fick räkna ut och jag kommer ihåg att jag satt med det här mönstret på engelska och fick fråga typ, men vad betyder stock ett stitch? Ja. Och ni bara oh my god. Nej men jag är ja. inte jag har stickat heller efter engelska mönster. Det var ju också första ja. egentligen, när vi lärde ja, kännaren. Det första mönstret jag stickade efter engelska, det var ju det här hjärtstrump-mönstret. Du och jag och Elin mm. stickade tillsammans. Och när jag... Vi hade en liten strump kan mm. man säga. Och när jag... det var ett gratis download. Och jag öppnade det här på min dator och fick panik och ringde till, jag kommer inte ihåg om jag ringde dig eller, mm -hmm. eller Elin och bara alltså, jag fattar ingenting. Och typ så här hyperventilerade och tyckte, jag kommer aldrig klara det här. är rapporter? Ja, jag fattar ingenting. Men det gick ju bra. Det ja. gick jättebra. Det var en ja. liten avstickare. Det var en liten avstickare, <laughs> exakt. Eh, men då blev jag så liksom fascinerad över det här. Liksom att jag hade så mycket, för det var på den här tiden som jag blev liksom svag för dyra garn. Mm. Mm. Då var det mer att man tar vad man har i eh, mm. principen. Du har väl fått massa garn din exakt, och exakt, både av mm. mormor och av Elin. Och då mm. tänkte jag så shit, men då kan man ju ta alla de här små tussarna man har och helt plötsligt få göra ett stort projekt av det. Mm. Och det tyckte jag var mm. eh, Så då visade det Elin mig också för det ull. Eh, och då använder vi oss oss av vanliga syrafärger eh, i Senit. Som är, eh, det är väl den vanligaste märket i Sverige kan man väl säga. Inte Cenit kallfärger? Nej, det är det inte. inte. Nej, Nej, det var syra, det syrafärger. Det är syrafärger. Mm. Ah! Eh, och så färger vi mikron då. Mm. Gjorde vi. Och då fick jag lära mig både liksom hur man... Ja, Elin färgade garn i gryta. Men jag färgade ju direkt på bord om man ser man heller. Mm, det kommer att prata lite mer om olika tekniker. och så. Så så kom det sig. Och sen så blev jag liksom helt kär. Sen mm. var jag ganska sen med att skaffa egna färger. Jag, jag färgade ju flera gånger på Kulturhuset. Vi åkte ut någon gång då och då liksom. Mm. Det var ju som sagt varje tista. Um, och jag färgade hemma hemma. hos dig några mm. gånger. För du skaffade färger innan mm. mig. Ja. Och färgade Elin. Och sen så tänkte jag, nej vet du vad. Nu ska jag faktiskt undan mig att köpa egna färger. Mm. Så då köpte jag landscape-färger. Men jag tänkte att vi kunde prata lite om dem sen också. Ska jag prata lite mer om Maken mm. sen? Mm. Du då? Hur kommer det sig att du hamnar i det här underbara ja, färgträsket? det var också Elins fel. <laughs> <laughs> eh, jo, men, men jag kunde ju inte vara med då när ni färgade på Kulturhuset. För att det var ju när jag fortfarande bodde i Mariestad. Och jag var bara här på helgerna och gick i skolan då i Mariestad. Och det var ju på tisdagar. Men Elin hade ju färger också. Mm. Så att, då blev vi ju inbjudna till Elin och färgade hemma hos henne. Och då färgade jag ett handspunnet garn, som jag hade kämpat jättemycket med. Det var kanske lite dumt, för att det blev inte jättebra. Är det <laughs> det som är köttfärsgarnet? Det är köttfärsgarnet. <laughs> <laughs> ähm, men jag färgade det, och så färgade jag ull också, för att jag precis hade börjat spinna på spinnrock då. Äh, och då, ja, det var ju de scenikfärgarna då som Elin hade, och vi mickrade det. Och köttfärsgarnet då, alltså det var olika röda nyanser, och när man... Hade packat in det i Gladpack för mycket. Och så alltså såg det verkligen ut som så här plastad köttfös. Mm. Eh, det blev kanske inte så jättebra. Men det var ingen jättebra ull heller. Det var en blandning mellan finull och texel. Och sådär. Mm. Men eh, ja. Det, det var då. Och sen så gick jag på en färgningskurs. En helg. Och det var hemma hos Ludlena. Ja just eh, ja, på henne, länge sedan. ja På hennes eh, gård. Det var faktiskt. Eh, en valborgshelge. Okej. Ja, det var det. Det ju så för två år sedan. Då. Ja, det måste det ha varit. Precis två år sedan. Och då var det en kvinna som heter Dinneke som vi pratade, jag pratade väldigt snabbt om henne i vårt spinningavsnitt. Och hon är från Holland. Och hon har varit ganska mycket i Sverige och känner en kvinna som heter Anushka som jag också pratade om innan. Mm. Som också är från Holland. Mm. Som bor i Värmland nu. Hon som har fibershoppen. Precis, fibershoppen. Och de hade en färgningshälj tillsammans. Och... Jag Elin frågade om jag ville vara med. Jag tror inte du kunde. Nej, jag att jag jobbade då. Ja. Och så betalade vi lite pengar då. Och så hade Dinneke som har TheSpinners.nl mm. En annan webbshop. Hade hon med sig fibra och färg. Och så fick vi liksom lära oss the basics kan man väl säga. Hur man blandar färgerna olika tekniker för att färga alltså. Man kan ju solidfärga, eller gradientfärga, eller färga ull direkt i gryta, mm. eller färga garn, färga det sockan, lite sådana olika grejer provade vi på eh, under eh, två dagar då. Och det var jätteroligt, och massa ullnördar ull, ull som var med, det var jättehärligt verkligen. Ja, när jag såg alla bilderna sen, och det liksom hängde garn och ull överallt, mm. och massa härliga färger, och bara, oh. Vi var ju ute och gjorde Rackan, det. Så, så, ja. så, så fint så vi hade vi en lång, lång tvättlina där alla hängde upp sina färdiga eh, toppspann så de så, har någon bild där de fladdrar för vinden. Jag borde nästan länka till det för det var riktigt fint. Ja, det, det kanske var vi det. kan göra. Mm. Ja, men det var, så lärde jag mig färja. Mm. Mm. Men vad har du för färger? Jag har Ashford Dice eller Ashford mm. färger och eh, Landscape färger. Mm. Och Ashford, Ashford färgerna köpte jag på den här färgningshelgen eh, men jag, jag tycker inte så mycket om dem faktiskt. Varför? Eh, jag tycker att alltså, det på något vis blev färgerna inte så fina. Jag tycker inte att de stämmer så bra överens med vad som anges på förpackningen. Hur de ska bli. Jag köpte till exempel en som skulle vara mörklila som blir och Det Okej, var ganska ja. tråkigt för jag hade, ville färga garn till min mamma då eh, i förståersprocent. Och eh, då tänkte jag att mörklila garn skulle passa henne. Och så blev det ett cerisrosa garn och så var det ett mohairnystan som jag hade köpt och kostade typ 100 kronor. Så att det var lite trist att det blev inte så bra för det, cerisrosa inte alls min mammas färg. Mm. Och sen är det ju så också med Ashford att du måste blanda, det är ingen syra i det så du måste tillsätta syra. Och eh, då måste man hålla på mätare. mäta det, då använder man etika, mm. eh, För att eh, det är ju det som gör att färgen fastnar i garnet mm. kan man ju säga. Um, och då ska man hålla på och mäta med det och det är ganska kladd, kladd, kluddigt liksom. mm. medans landscape-färgerna finns i betydligt fler färger mm. uh, och jag tycker att de stämmer bra överens med vad det ska vara för färg mm. um, och där är det vinärgala liksom syrakristaller i det är färdigblandat. Det är färdigblandat, mm. så man ska bara se till att det löser sig ordentligt ja. när man blandar det med vatten. Och då blandar man ju med hett vatten. Mm. Jag vet att du brukar koka vattnet, men jag brukar bara spola riktigt varmt. Och det funkar mm. lika bra för mig. Det beror nu på hur, hur varmt vatten man kan få i kranen, mm. tror jag. Men för att de ska lösa sig ordentligt behöver det vara riktigt hett. Ja. Absolut. Och då får man ju se till att röra och liksom lite krossa mm. dem i skeden sådana när man blandar färgerna. Jag hade ju så tur för att jag provade ju både, eller tur, men jag hade ju provat både Senit på Kulturhuset och Ashford hos dig. Mm. Och så hade jag hört liksom att Och Landskrip. Ja, också hos dig då. Mm. Och då hade du hört, eller hört av dig då att Ashford, du var inte var så nöjd med dem och sådär. Och Senit finns ju inte så många färger, utan då får man ju blanda själv och det är mm. också jätte, jättekul såklart. Men, det är svårare att få till samma igen. Absolut. Mm. Och därför föll valet ganska naturligt på landskap för mig. Mm. De är lite dyrare. Mm. Men alltså jag tycker de är jättebra. De finns i otroligt många färger att välja på. Och dessutom behöver man inte så där jättemånga heller. För att mitt tips skulle i så fall vara att man köper de färgerna som är väldigt eh, mycket färg i, liksom mm. inte de här bleka Strack, nyanserna. det gjorde jag lite fel. För då man kan väl säga att, att landskap har två linjer två linjer, mm. ja. Och en är väldigt så inspirerad av den austrigensiska naturen mm. kan man väl säga eh, och de är liksom döpta efter olika ja, moment i naturen där så, mm. och de är ganska ljusa mm. och sen har de då en annan grupp med färger som är mycket, mycket starkare i pigment mm. och det är ju lite dumt att köpa de ljusare färgerna för de kan du ju ändå få med starka färger bara det att de mindre, mindre mängd pigment mm. liksom. Exakt. så att där var du nog ja. lite smartare än jag Ja, det hade jag också tur som sagt jag lärde jag mig utav dig. Ja. Och sen så köpte jag inte samma färger som det heller. Så Nej. det var ju också, du skickade ju en lista av vilka du hade så att vi kunde såhär byta och liksom. Ja, och det är ju rätt smart. Men som sagt, tänk på det att ni köper dem som i så fall är lite starkare i färgen. För att de ljusare färgerna kan ni alltid blanda er till. Mm. Och tänk också på att ni inte köper färger som är lätt att blanda själv. Alltså man kanske inte behöver köpa en lila om du har en blå och en röd till mm. exempel. Precis. Och det är ganska kul att så experimentera och grejer runt och ja. sådär. Alltså... Mm. Ofta blir det ju färg över också. Mm. Och den kan man ju spara. Mm. Jag vet inte, ska vi prata om det nu? Eller ska vi prata mer om tekniken? eller så? Nej men vi kan väl gå in på det nu om ja, vi, vi är på göra. väg där. Ja. Det barkar åt det hållet. Ja. Mm. ja men som sagt, när man blandar färg då. Och jag vet att du brukar höfta lite. Jag höftar. Jag är inte en sån som står med våg och mäter Uh, det ska vara ett gram av detta och ett, jag brukar mer såhär, hmm, lite grann lite vatten, hmm, hur blev det, så brukar jag ha lite små ulltussar som jag provar på liksom, hur blev det där och så mm. jag brukar inte heller grammäta, men jag brukar ha en sked som jag använder, eller liksom en tesked smått mm. och så brukar jag blanda med 100 ml vatten först. Mm. Ehm, och då när man blandar färgerna, speciellt Landscape då som har de här eh, syrakristallerna i är det smart att ta lite vatten först mm. och liksom röra ut färgen eh, så att det löser sig mm. och sen fyller du på med resten. Man kan tänka lite som att när man löser gästen när man ska baka bullar eller bröd först brukar man ju ta lite vätska och blanda ut eh, gästen i och sen häller du på resten mm. för att det är lättare helt enkelt. Mm. Så jag brukar ha en t färg och 100 milliliter eh, kokt vatten. Mm. Just det, det är skillnaden också mot bröd. Här ska man ha kokt vatten. Precis, <laughs> man ska döda gästen. Ja. Ja. Nej men sen kan man ju då bara testa lite, dutta lite på, eller ha någon ullgans tuss. Mm. Eller eh, bara ull och så testar man. Och så kan man ju späden den, eller så häller man i mer färgpulver. Mm. Mm. Mm. Eh, och det här är ju som sagt gelé gäller för syra färger mm. då, som vi pratar om nu. Ja. Mm. Och som sagt, man kan ju färga både garn och ull. Mm. Eh, och den tekniken som som vi eller som jag använder, det är att jag färgar i mikron. Jag mm. vet att du inte gör det. Nej, jag... Men vi kan gå in på det också. Mm. Ja. Mm -hmm. <laughs> eh, så det som jag gör då, det är att jag oftast jag blöter ner toppspannet eller garnet mm. i ett vattenbad. Brukar ha i lite eh, ättigsprit i det vattnet också. Så att det verkligen ska dra till sig. Det är öppna liksom. Ja, exakt. Så att färgen ska kunna ta till sig bra på alla ställen, mm. om man säger... Får det ligga där en stund, gotta till sig, fiska upp det, dutta, eller inte krama ur vattnet, inte, vrida, inte ur det. vrida ur det, men liksom dutta ur det så mm. att det ändå är, inte är en helt plastblött när du lägger upp det på foliet. Mm. Jag brukar ha plastfolie på diskbänken om man ser. Ja. Och sen så tar jag färger, det beror på hur jag ska göra, men ofta så har jag en sked som jag liksom ringlar färg över toppspandet, man kan ju färga genomfärga det att det blir färg över hela. Och sen så kan man ju även färga bara på ytan. Och då blir det väldigt fina effekter sen när man spinner. Om man mm. spinner ull. Att då blir det inte jämnt överallt. Utan då blir det lite olika nyanser av rosa kanske till exempel. Mm. Om det är rosa du använder. Och sen baka in alltihopa paketet i folie. In i Plastfolie mitt. är det vi pratar Plastfolie självklart. Mm. I, och sen i en sån glasform lägger jag det. Med lock In i mikron tre minuter. Ut igen. Av med locket. Låt det svalna. In i mikron tre minuter. Och så upprepar jag det tre gånger. Totalt tre gånger i mikron och sen skölja det. Eh, först i hett vatten och sedan ljummet. Och så kallar och kallar Så mm. att du inte chockar ullen. Om du bara kör kallt vatten på direkt så kommer den bli helt tokig. Ja, du tovar <laughs> sig. tovar sig. För mm. att den blir så himla chockad helt enkelt ja. Man kan också låta det svalna bara. Och så kan du skölja det i kallt vatten mm. sen. Det kan man också ja. Jag är offräds för ivrig. <laughs> mm. eh, och det man ska tänka på också då innan man sköljer det, är att man kan krama lite på ullen, om mm. eh, man, man brukar ha plasthandskar på sig, och kolla på vätskan som kommer ur den. Och är det fortfarande färg i vätskan, mm. så in i mikron igen då, för ja. din del. Och om du inte har överfärgat ullen? Nej, för det kan vara så att du har för mycket färg, eller har haft för mycket pigment i din mm. färgblandning, och då, då kommer du inte kunna ta till sig all färg, nej. helt enkelt. Men då krama ur den färgen i en bunke och spara den, för mm. att det är fortfarande pigment i det, och då kan du använda det igen. Exakt. Ja. Så som sagt, bara för att den fäller färg så kör den inte mycket runt tio gånger. För då nej. kommer ullen bli miss missbehandlad. Då den... ja. ja, då blir den blir då. En ledsen ull. <laughs> Och sen som vi sa i det här spinningavsnittet. Sen när det hänger upp den på torkat ny tesar, tesar ut den, den. Så att den inte togar ihop sig där heller. Mm. Men du använder inte mikron. Jag färger inte i mikron. Nej, jag färgar i kastrull kan man väl säga. Jag kör ju samma metod som du. Mm. Med att breda ut folie. Som jag färgar min ull eller min garn liksom mm. ovanpå och så bakar man in det i samma folie som mm. man har täckt sin bänk med eller bord eller vad man nu kan tänka sig färja på. Och så gör jag, jag brukar jag liksom göra som en liten rulle så det ser ut som en liten kanelbulle. Eh, och sen har jag ett sånt här galler, ett mikrovågsungsgaller och det är, ju, det är ju metall fast det kan ju inte vara, det är ju något mikrovågsungssäker metall mm. då. Och så har jag lite vatten i botten på en strull, Och så sätter jag då det här gallret i där. För det är ju här gummipluppar så det är ju ingen som skadar botten eller någonting sånt. Mm. Och så ska det ju det vara ett par centimeter ovanför vattnet. Och så lägger jag min rulle där på, på med locket. Och så låter det ånga i 40 minuter ungefär. Det brukar vara ganska lagom. Tar ut och kramar lite och ser om all färg jag liksom har satt sig och sen så sköljer jag av det. Har man i, hittar man in, Jag köpte ju mitt sånt galler på Loppis för typ 10 kronor eller någonting. Uh, har man inte det så kan man lägga uh, sätta en uh, vad heter det? dukslag mm. i kastrullen. Uh, och då kan det ju vara bra om det är en sån, ett sånt dukslag som har fot. Alltså mm. inte sånt med ett långt handtag mm. som man hänger. Mm. För då uh, du kan ju inte stänga grytan ordentligt. Mm. Och då måste man se till att fylla på med mm. vatten hela tiden. Mm. Man får ju se till så att det inte kokar torrt. Mm. Men så, uh, ja ja. Det tycker jag jag tycker att man har lite bättre kontroll över det på något sätt än mikron. Mm. Uh, Mikrovågsugnarna kan vara så olika mm. men kokande vatten är alltid mm. kokande vatten. liksom mm. Det är samma temperatur. Mm. Så brukar jag göra. Mm. Mm. Sen så kan man ju färga i gryta också. Alltså, om man bara ska ha eh, amen, en specifik färg på hela garnet och det mm. inte ska vara något, eh, någon form av nyanser då kan man ju bara hälla, alltså färga bland, göra en färg, ett färgbad i själva grytan också. Mm. Och doppa i garnet där och så koka upp det. Kokar man då liksom vattnet? Ja, det, jag åt tror inte det ska vara, att det ska koka. Utan det ska bara skjuda. Mm. Okay. Jag har aldrig gjort det själv. Men Nej, jag inte det jag var heller. Mm. Hon har visat mig okay. någon gång. Ja. Mm. Ja. Men kan inte du berätta lite också hur man gör självbrändande garn? Ja, det kan jag göra. Eh, och det kanske är, man vill använda till exempel när man gör mm. eller så, Då kan man göra självbrändande garn. Och man kan väl säga att det finns två tekniker. Man kan göra fläck, fläckigt garn eller självbrändande garn. Och ska man göra fläckigt garn Eh, som man kanske då får en sån här pooling-effekt i. Alltså att det liksom, hur beskriver man det? Ja, att det blir liksom diagonalrandigt också ja. kan man säga. precis. Eh, då gör man en, en löst, tvinnad, eller vad säger man? Eh, om man har en nystmaskin mm. så gör man ett nysta. Och då är det viktigt att man ser till att det är ganska löst, eh, nystat då mm. på nystmaskinen. Man kan inte göra det här med en sån här boll. Eller man, för att du får inte in färgen enda ändå. Utan det måste vara ett sånt nystan. Nysst, mm. <laughs> det är mycket nystan här. Mm -hmm. ehm, det, här är så, det är polingarn pratar om mm. Det mm, är polingarn. Det kan vi kalla det. Och så kan man göra kanske två till tre färgbad. Mm. Ehm, jag gjorde två, tre färgbad. Och så sätter man ner. Då, då hade jag liksom små skålar då, som jag gjorde färgen i. Så satte jag ner nystanet. I det ena färgbadet. Mm. Och så tryckte jag liksom, man får trycka sådär så att man ser att färgen kommer ända in i mitten på nystanet okay. Och det var ungefär då halva höjden på nystanet Så vände jag på det, stoppade ner i ett annat färgbad. Då, med en annan färg då. Med en annan mm. färg. Så att toppen blev en annan färg. Och sen när jag gjorde det så såg jag liksom till så att det blev som en rand i mitten. Uh, och så hade jag så här plastsprutor som man kan köpa på apoteket. Mm. Och så sprutade jag in färg i nystanet med en tredje färg. Okay. Så jag fick tre färger. Mm. Och sen ja, på så... den vita kanten i mitten. Precis, och så lite överallt. Sådär, mm. så. Uh, och sen så gör man likadant, packar dit i ett paket och ångar det. Men uh, sen då när det är färdigt så nystar man upp det direkt med ett här härveträ eller man har någon mm. slags... Uh, vad heter det, en sån klickhärvar som du mm. har? Mm. Eh, det ska man göra direkt. Man ska inte låta det torka som nystan. Utan låta det torka som, eh, som du, härva. Du behöver inte skölja ut det innan du... Eh. Alltså efter du har det, nistanet, Sköljer du det direkt eller härvarar du det först? Eller? Nej, jag härvarade det mm. först och sen sköljer det. Mm. För att det är lättare att mm. få ur det då liksom. um. Och det var det. Sen ja. var det klart. Och det blev väldigt roligt faktiskt. Ja. Mm. Det, det gjorde jag med ett par olika då. Och sen om man vill göra självrändande garn. Då vill man ju ha ganska långa sektioner. Mm. Eh, och det är Mia som har lärt mig det här. Ska jag säga. Eh, då har du ditt nystan. Mm. Eh, och så ställer du upp två stolar. Med mm. ganska stort mellanrum. Beroende på hur, hur mm. Mm. Lång, långt du vill ha det. Eh, och sen så får man helt enkelt gå runt de här stolarna. Med sitt nystan. Så att du får en jättelång härva. Mm. Och sen... Till typ för... tio meter eller någonting sånt liksom. Nej, jag kanske har gjort... Eh, Ja men kanske, oh, det är frågan så alltså hur långt det blir. Du kanske kan ha kanske fem meter, fem-sex meter mellan stolarna, då får du ju lite ja, mer än 10 meter mm. äh, härva. Och sen så färgar man det i sektioner då. Mm. Kanske två meter av varje färg eller du kanske bara vill ha två färger mm. så du kanske gör bara halva i en mm. färg halva i annat. Och det är ju lite bökigt att få plats med den här jättelånga härvan, så man får liksom göra en del och så får man flytta det och så gör man nästa mm. del sådär, om man inte har ett jättelångt bord. Det, när jag var färdig i Dinnike-studio i den här så hade hon ju ett väldigt långt bord. Så där kunde mm. jag lägga ut hela härvan okay. som den var. Mm. Så då var det väldigt lätt att göra den så. Men så har jag gjort med ett par gånger Bland annat de skurstrumporna som jag stickar nu mm. är färgade på det viset. Och så har jag färgat på samma sätt till en kompis. Um, hon hjälpte mig att göra headern till timing blogg. Hon är bland annat fotograf kan man väl säga. Sofia heter hon. Um, och då fick hon ett självrändande garn som tack. Okay. Hon ville ha galna färger, så det var cerisrosa och gult och brött eller något sånt tror jag. Härligt. och Hon stickade uh, en mössa, ett flerfärgsstickad mössa. Och håller, jag vet inte om hon är färdig med vantarna, Men hon börjar sticka på vantar också. Kanske jag ska se om jag kan länka till dem. Ja, det är väldigt kul. Mm, det är jättefina. Uh -huh. Så det är lite olika sätt man kan färga på helt enkelt. Mm. Ja, då ska vi prata om eh, veckans Ravelry-favoriter på det här färgningstemat. Mm. Och eh, då har vi väl tänkt att vi har valt ut mönster som vi skulle vilja färga till. Som vi tror att det skulle kunna bli bra att färga eget garn till. Mm. Mm. Exakt. Och, eh, som sagt, mönster vi är på att Ja. Vad vill du börja? Ja, det kan jag göra. Eh, mitt första eh, tips, eller favorit, det är ett par sockor som heter Ivy Trellis Socks. De är gjorda av Alana Dekos Och mm. de är med i boken Botanical Nits. Yes. Som jag har köpt och älskar. Har du fått den nu? Nej, jag har inte fått den. Jag har fått den som e-bok bara. Mm. Men inte den faktiska boken. Den skulle släppas i maj. Och det är ju faktiskt maj nu. Ja, då, Så du få då, den då den borde du den snart. då komma alldeles strax. Hoppas jag får den innan min semester. Mm. <laughs> en fantastisk bok. Men just de här är sockorna. De är kabelstickade. Och flätstickade alltså. Ja, fast det är inte fläter om man säger, alltså som flätor som går så här. Okay. Utan det är liksom rätta masker som bildar små. Alltså det ska vara murgröna enligt mönstret, men jag tycker det ser ut som kottar. Okay. <laughs> eh, men väldigt fint i alla fall, mm. oavsett vad det är för. Att. Mm. Eh, och jag har faktiskt en brun semisolid solid som jag köpte när jag var i Vegas, eh, som skulle kunna passa ganska bra. Men på bilden mm. så är det en jättevacker grön semisolid färg. Som är så vacker. Mm. Så jag är sugen på färg att i den. Mm. Att färga ett äh, ja, grönt. Se lite skiftande som är liksom så skogsaktigt. Det låter så fint. Mm. Så det är sugen på. Det är något med strumpor och att man vill välja samma färg som de är stickade i. Ja, men visst är det så. Jag är också ja. sån med tröjor och kofter jag är inte alls på det viset. Men med strumpor, bara sådana här jag stickade. Bara ja. de var ju gula. Och jag var så jag måste sticka dem i de gult. Är <laughs> ja, det är roligt faktiskt? Mm. Ja. Så det tror jag faktiskt att jag ska färga till. Mm. Men jag tror jag ska vänta tills det blir strumpsäsong nästa år. Så att, eller nästa år till hösten helt enkelt. Mm. De är stickade på sticke 2,5. Och i ett fingeringarn. Och de finns faktiskt inte att lära ner på rövrytan. De bara, finns bara i den här boken. Men ja, de är åsa fina. Och man kan köpa boken som e-bok eller ja, som riktig exakt. fysisk. Oh, och köper man som fysisk bok får man den som e-bok också. Mm, mm. Precis. Det är det som är det finuliga. Du då, vad har du för favorit? Eh, ja, min första är Levina som är ett ganska nytt eh, mönster av Laura Chow. Och det är en tröja faktiskt. Eh, den ska vara stickad i worsted weight. Mm. Och jag har faktiskt köpt ull till den. Som jag har okay. tänkt färga och spinna och sticka en tröja av. Jag känner att det är ett jätteprojekt. Men jag skulle vilja göra det. Och jag tror att eh, den skulle bli riktigt fin i rött, Eller grapefruitorange mm. kanske man vill säga. Med lite små, små stänk av rött och lite mer citrongult. Litt Bara så väldigt, väldigt litet mm. så. För att det är, den är mönsterstickad i kroppen. Mm. Eh, ganska speciellt mönsterstickning. Man får gå in och det är lite svårt att beskriva. Men det är spets eller? Ja, ah, det är spetstickar, ah. Ja, det är så jag ska säga. Och eh, slätstickade armar och eh, liksom lite båtringad sådär. Och jag tror att den hade blivit fin i, men lite så skiftningar faktiskt. Mm. Mm. Och den kostar sju US Finns på Reverie. Finns på Reverie som download. Ja. Vad är det för weight ungefär på garnet? vet Worsted. Du? Worsted. Ska det vara. Så att jag hoppas att jag ska lyckas spinna det. Det är svårt att spinna kökt alltså. Ja det är ju det. Mm. Men jag kan tänka att jag kanske får spinna och tvinna tre singlar kanske. Absolut. Eller uh, anpassa till mm. större storlek. Mm. Mm. Eller låter låt jättebra. Storlek. Ja. Ja. Mm. Ah min nummer två, den är, heter Pond Ripples och den är gjord av Lena Fedotova och det här är en virkad, håll i hatten, mm. <laughs> den är virkad, ett spetstopp och det är som små virkar, det är cirklar, mm. kan man säga, typ som ämmer, ja, morbårslutter, fassa runda, kan man säga, liksom. mm. alltså den typen av. Och jag hittade det i veckan bara och jag blev kär direkt, helt enkelt. Jag är lite rädd för Virka, ett sånt stort projekt alltså. Jag mm. håller ju på med min mormors mormorsrutefilt, och det finns en anledning till att den har tagit två år. Mm. <laughs> och Virka är inte min bästa favorit, men den här är verkligen jätte, jättefin. Eh, och det finns bara elva projekt, och jag tycker att det snart borde finnas tolv. <laughs> <laughs> eh, och jag känner att, vad anledningen till att jag vill färga till den här, det är att jag har väldigt mycket vit bomull kvar från min veckoklädning mm. eh, Och jag blir sugen på att färga den, ja men, illturkos kanske. Ett av de här elva projekten är illturkos. Och det är skitsnyggt. Eh, nu är ju visserligen hon mörkare i hudtonen också. Hon som har på sina tröer. Mm. Och då är det ju ännu mer jättesnyggt. Ja. Än vad det är på mig som är lite fräkligt rödlet. <laughs> men ja, den är riktigt, riktigt eh, snygg alltså. Så att jag tror i alla fall att jag skulle vilja färga till den. Där har vi dock problemet. Jag kan inte färga dem med den vanliga ullfärgena. Eftersom det är bomull. Exakt. Mm. Men jag har ju några sådana här vanliga... Vad heter det då? Du är sådana man slänger in i maskinen och färgar. Typ sådana färger. Som så man kan ah, färga kläder om och sånt. Mm. Så funderar på om jag kanske ska göra något sånt. Fast inte slänga in i maskinen då eftersom det är garn. Utan göra. Men det är ju bummel, så det borde du kunna göra. Ja det borde jag, för jag försöka Jag tänker att det blir så här ja. trössligt. Mm. Ja det blir nog. Okej. Men jag tänker att man kan göra en färgryta. Ja på det borde du kunna göra. Och röra runt där. Mm. För att uh, Landscape Dice och Ashford Dice... Är ju till för animaliska fiber. Exakt. Som till exempel ull, silke, alpaka mm. och sådär. Mm. Och, Ska ja. man färga växtfibor så får man använda andra färger. Exakt. Det går mm. ju att färga med de färgerna också. Men då blir det inte exakt alls samma typ av färg. Nej. Det tar inte åt sig på samma sätt. Nej, det blir ett helt annat resultat. Exakt. Jag vet inte hur bra det håller heller. Nej, det vet inte jag heller faktiskt. Nej. Jag har inte provat det. Nej. <laughs> <laughs> det här måste kostar 6 dollar på Ravelry. Man har en del lace weight. Så det är ganska tunn. Mm. Det går åt mellan 800 och 1400 meter beroende på storlek. Oj, det är rätt mycket. Ja, mm. det är det faktiskt. Men jag... Tror inte att jag kommer göra åt mig lika mycket. Eftersom Nej. jag har en ganska liten storlek då. Så det blev mm. väl ja, 800. Som det max kanske. Plutt. Exakt. Plutt plut. <laughs> så vi får se om det blir den. Den var faktiskt på rea i veckan för halva priset. Mm. Tre dollar. Så att det kan hända att jag kanske köpte den. Vi <laughs> kanske gjorde Så. det. <laughs> kan det vara släd? Så att ja, nu måste ju sticka den efter att Nej, du måste virka jag den. Det ja. blir svårt att <laughs> Det har varit den. grymt om jag kunde sticka den faktiskt. <laughs> kan inte någon komma på sig sticka de momosrytor? Det har varit grymt här det har varit bra. <laughs> då kan jag också göra det momosrytor Det fick. Du vad har du för favorit? Ja, äh, min, min andra favorit är äh, det här mönstret. Mitt tredje mönster som jag köpte och kanske stänka på. Och det är en mössa som heter Asteroidea. Jag har tänkt att den heter Asteroida. Ja, men det, det gör jag den inte. för Det är stavas Asteroidea. Okay. Asteroidea. Asteroidea. Asteroidea. Mm. Asteroidea. Mm. Och det är som sagt Kirsten Kapoor som har gjort den. Och det ska vara Fingering weight Och men att kostar 6 US dollar. Och det är en ganska så baggy mössa. Som kombinerar spets och flätor. Mm. Den är, jag tycker den är väldigt fin. Och jag tänker att. Ibland tycker jag att spetsar kanske inte. Så det är jättebra till mössor. För man vill att de ska vara varma. Men det ser ut att vara ganska lagom. Det är lite så här feather and fan-aktigt mössor. Fast det är bara fanen typ. <här> <här> Med flärtor emellan. <här> det var väl bra uttryck. <här> feather and fan utan feather. Um, och då skulle jag vilja färga den färgan till den som skulle vara blått. Och då skulle jag färga garn. Jag vill inte, inte spinna till den, tror jag inte. Um, så jag tänker lite olika nyanser av blått. Väldigt så fin melering. Um, jag håller på att sticka ett projekt nu som är lite så här himmelsblå. Jag tänker mig lite det. Mm. Lite ljusare och mörkare nyanser mm. av himmelsblått. Mm. Det tror jag skulle bli fint. Vi tror också att du skulle passa på ditt blonda hår. Ja, mm. jag klär dig blått. Ja, det gör det faktiskt. Min äh, tredje favorit är en sjal som heter Whip or Will, som är gjord av Karina Spencer. Ja, det är en av mina favoriter. Ja. <laughs> Och det här är inte direkt en Dualdis. Nej. <laughs> utan det finns ett, ett 1150 projekt. Ja. Så det är väldigt många. Jag ja. har en bit att gå innan mina mönster kommer upp i så många. Det <laughs> är äh, vad jag säga, Jo, men jag har aldrig riktigt varit så här Den har inte riktigt lockat mig. Den har varit fin i så, men det har inte varit så något som jag har lagt märke till. Tills jag såg ett projekt som är gjort i den här liksom. Mm. Och det är liksom illoranget. Med lite apelsinblodröda stänk om man säger. In absolut inte melerat på något sätt utan bara lite lite stänk. Och sen är den här eh, eh, volangkanten som är en av vilka andra den är koboltblå. Mm. Och det är bara så fint. Den är bara som en sån färgexplosion. som så man så bara, wow. Ja, riktigt mm. fin. Och själva kroppen på den här chalen är ju slätstickad. Och sen är det den här volangkanten som är i avvikande färg. Och den går både längst ner men även lite högre upp. Kan man säga. Som ränder mm. i chalen. Precis. Inte hela vägen upp utan bara. Ja men det kanske är tre ränder och sen kommer kanten. Mm. Eh, och det är roligt det här att man inte har blivit varit lockad av ett mönster innan, men sen när man ser en viss tolkning av det så känner man bara shit, wow. Precis, en mm. viss färgkombination. Ja. Det, kan ju, alltså det kan ju ofta vara det som lockar mig precis som jag sa med strumporna innan, mm. att det kanske faktiskt är färgen på projektet och inte projekt mm. i sig, som gör att jag först får upp ögonen för mm. det, och sen så ser man att om oh, det är faktiskt ett fint monster också. Ja. <laughs> det är den Är mm. Det var varit jättekul att färga till det. Mm. Det kostar 6 dollar på Ravelry, och det är fingering garn. Mm. 300-600 meter, jag antar att det beror på hur stor man vill ha den. Vad mm. sticker Så i fyra? Mm. Ja, nej, den blir det nog. Det låter gång. trevligt. Du har inte köpt den nu. Nej, det har jag inte gjort. Nej, det har inte tagit på halva priset i nu. Inte halva priset. Jag <laughs> okay. var snål i lätt nu. <laughs> jag köper bara det här. Absolut Absolut inte. <laughs> ja, mitt tredje tips är Stripes to Keep Me Warm. Mm -hmm. Och det är väl egentligen inte heller någon. Doldis. Men det är inte så jättemånga projekt. Det var lite över 200 projekt, tror jag. Mm. Och det är av Handepande. Eller mm. Handy Pandy. Jag vet inte. det är lite jag roligt hoppas för Jag hoppas att det är Handy Pandy. Jag, mina föräldrar kallar ju mig för Handy Pandy. För jag kallas för Pandan också. Ibland. Så då brukar det bli. Och så jag Anna, så det blir det Anna Panda. Och så Handy mm. Pandy. Ja, det är lite roligt. Men det är inte jag som har gjort det. <laughs> um, och det är, man kan väl säga att det är en kombinerad axelvärmare och kaul. Det är liksom mm. en ganska hög krage som sen går ner och blir en kaul och mm. den är randig. Och eh, det finns jättemånga olika fina projekt i kombination av dem Den är stickad med två färger. Mm. Och på vissa så är det liksom knappar på eh, den här kauldelen kan man väl säga. Alltså det är ju bara att man stickar först en, smalare typ som blir, en smal typ som mm. blir en bredare typ liksom. Men jag tycker att den, den är väldigt fin. Jag är lite sugen på att färga ett självrändande garn till den. Med då väldigt långa repetitioner. Och sen sticka det tillsammans med en solid färg. Kanske mm. grått eller svart. Det är väl egentligen en ganska klassisk kombination det där. Det är lite så som din Andrea är på det mm. viset till exempel. Men jag har inte stickat någon plagg som är på det viset. Så mm. jag är lite sugen på det. Men det är väldigt svårt att avgöra hur långa eh, repetition, repetitioner och man ska göra för att det ska bli en rand liksom. mm. Och varje rand är kanske två mellan två och fyra varv tror jag. Jag vet mm. inte riktigt. Okay. Mm. Nej, det är svårt som sagt att veta. vet ah. det. På andra det ju bara att jag, jag spann ju det så jag bara spann som det kom. Ja. Liksom. Ah. Och du hade väl inte färgat den ullen heller? Nej, den hade Mia färgat. Mm. Det var en av de första ullen som jag spann mm. på min nya spinner också. Jag fick ju inte de nya. jag kom ihåg när jag skulle det och bara kolla vad fint så här. Och då sa Elin om oh, ett skit var modigt att ge sig på tiken Thin Det första man gör <laughs> det har jag inte gjort liksom <laughs> tiken är mig i sånt här gång som är smalare eller alltså sånt bubbelgång som är smalt och tjockt mm. ja exakt och det var inte alls minnet det var göra. inte alls minnet nej, nej. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> det var en annan historia men i alla fall det är gratis det här oh, gratis download på revelry Re Re Re Re. mm. perfekt ja. eh, min sista som jag är sugen på det är ett par sockor som heter the hub of fashion och de är designade av Stephanie van der Linden. Eh, och de är från den här boken Around the World in Nitted Socks. Som mm. vi pratade om innan. Eh, där de här eh, right of Colors kommer från. Som jag och Maria har, har pratat om. Det ett tidigare Exakt, avsnitt. ett tidigare avsnitt. Mm. Eh, och de här är... De är Missoni-inspirerade. De alltså det här märket Missoni. De är in, inspirerade av Italien. Hela den här boken är ju i olika länder liksom. Mm. Och det här är missoni och det är ett zigzagmönster mönster på ovansidan av foten. Och så är det vanligt rand, randigt mönster på eh, baksidan. Men det som är speciellt är att man sticker dem liksom inte uppifrån och ner eller nerifrån och upp, utan du sticker dem runt från sidan. Mm. Så att du sticker liksom, om du tänker att du lägger upp både ton och eh, eh, vad heter det nu då, kaffen samtidigt ja. och så sticker du liksom sidande runt foten så. Vi skulle se vilket koppspråk jag vill innehålla när hon beskriver hur alla plagg hon har. Det är förklara det här. här Hon måste liksom <här> det göra det med händerna ja. så och visa på fötterna <här> <här> um. Och det tycker jag är väldigt spännande Jag har mm. stickat något strumpor åt så innan och mm. jag undrar liksom hur man gör med själva hälen. så att jag måste verkligen undersöka det här mm. Det låter spännande ja. Och jag skulle vilja färga ett självbrändande garn till det här um. För jag tror att det kommer göra sig väldigt, väldigt bra. Originalet är i ett självblandande garn också. Och det är Regias eh, Cave Facet-kollektion eh, mm. som ja, har jag har stickat ganska mycket av. Härligt. Mm. Eh, och jag har aldrig själv färgat självblandande garn. Så jag är jättesugen på det. Mm. Och nu har ju du berättat så bra hur man gör här. Precis. Så det har varit väldigt, väldigt roligt. Mm. Eh, och det går åt eh, 380-400 meter. Och det finns inte att köpa på Ravelry tyvärr. Men... Eh, det finns ju boken i boken. Som sagt. Men man kan se dem på Ravelry Ja, fall. det kan man. De är mm. skitcoola faktiskt. Mm. Och för ni som inte vet vad Missoni är så är det typ ett möbelmärke kan man säga. Textil och möbler. Mm. Och de har väldigt färgglada, mycket ränder, mycket, mycket zigzag. Zigzag, exakt mm. eh, Väldigt speciellt uttryck liksom. Ja, de har både textila möbler, och mm. mattor och kuddar och mm. så här inredningsdetaljer. Ja, och så. exakt. Väldigt mycket textilinredning. Mm. Så att, de är jag jättesugen på. Och som sagt, är det är varit kul att färga eh, självblandande. Plus mm. att det är en lite roligare design på sockerna. Precis. Kul mm. att testa en ny, helt ny teknik. Ja. Mm. Eh, mitt sista är Deep in the Forest Mittens av mm. Tulia Salmela. Salmela? Salmela. Tulia Salmela. Inte Salmonella. Nej, inte Salmonella <laughs> stackaren. Eh, och de är, det är ett par flerfärgstickade vantar. Och jag försöker undvika det här med flerfärgstickning. Men jag tycker de är jättefina. Och för mig idag som är trädgårdsmästare och trädkramare. Och sådär. Jag älskar dem. De är jättefina. Det är ett mönster i spegelvänt. Vilket jag också tycker är väldigt bra när det är flerfärgare. Eller den typen av mönster. Mm. Att de liksom ser likadana ut. Sådär. Eller spegelvända. Och det är träd. Liksom kala. Träd i vintersgrud helt enkelt jättefina är dem. Mm. Jag tycker verkligen att hon har lyckats med dem. Det är, men det är djup i dem, fast mm. det är ju två dimensioner. De är, är väldigt detaljerade. Ja, väldigt detaljerade. Um, och uh, de som hon har stickat är vita med uh, bruna träd, kan man väl säga, mm. mörkbruna träd. Men jag tror att det skulle vara kul att byta ut en av de enfärgade ganorna då mot en gradient. Mm. Jag tänker antingen ganska ljus gradient från, uh, från gult till... Uh, rött-lila mm. i bakgrunden. Eh, eller en och då solida, solidfärgade träd. Eller en solid bakgrund, ganska ljus, kanske vitt mm. eller ljusgott eller något sånt. och eh, eh, Kanske inte gradient, men mer ganska melerat grönt till mm. träden tänker jag. Det tror jag hade varit mm. fint. Ja, mm. Så gjorde jag med de här väntarna som jag sticker i med min bror. Med de här renarna som parar sig. Ja, just det. Då sticker jag ju med en gradient och en enfärgad. Och det mm. blir faktiskt väldigt, väldigt fint. Ja, det, jag tycker att till vanta passade väldigt bra. Mm. Då vill man ju dock att gradienten ska bli exakt likadan. På, på, båda. <laughs> på båda. Men det kan man ju ganska lätt göra egentligen då. Om du, om du graderar ett garn. Mm. Eh, så kan du bara ta halva halvan mm. var. Och eh, det ska vara light fingering weight. Så det är ju ännu tunnare än fingering då egentligen. Mm. Eh, och de kostar fem eh, euro. Okej. Okay. Mm. Mm. De är super. Men har du stickat någonting redan av något färgat garn? Ja, jag har stickat ganska mycket av handfärgat garn faktiskt. Men mest accessoarer och socker, För det är ju så att det är ganska svårt att färga likadant till ett större projekt. Mm, så att det, det blir likadant. Mm. Det kan vi prata mer om när mm. du ska berätta kanske mer om din kofta. Och det där med två trådar och varannat varv. <laughs> eh, så det kanske blir så att man har en härva. Och då räcker ju det kanske till strumpor eller vantar eller så. Mm. Så jag har stickat eh, elme. Elm, ett par strumpor av Cookie A. Mm. Och de kan man inte köpa på Ravelry det är mönstret. Det finns som man kan kolla på det. Men det är ett äh, mönster från en bok som heter The Knitters Book of Socks. Okay. Och det är ju en bok äh, med en samlingsbok kan man väl säga, för strumpmönster. Så det är olika designer som har gjort alla mönster. Och Cookie A har då gjort ett som heter Elm. Och det är liksom som trädgrenar som mm. vrider sig av stumparna. Mm. Jag tycker de är fina. De har jag färgat i, eller stickat i ett mörklida garn. Mm. Hur kommer det sig att du valde att färga till det? Och inte tog ett färdigt liksom? Nej, jag färgade nu garnet och sen valde jag stumparna. <laughs> det var nu på det viset faktiskt. Ja. Um, nej men det garnet är ganska solitt, solitt i färgen liksom. Ja. Det är det är ju bara, Jag färgade med en färg och det blev väldigt jämnt. Liksom. Mm. Och sen har jag stickat på matommus också. Mm. På matommus har cookie också. I en annan lila färg. Men eh, det garnet blev lite annorlunda. Det tog inte åt sig färgen lika jämnt. Och så är det, vissa garn kan ju få lite så där gloria när man färdar Så att det ändå mm. är som ett litet vitt ludd, eh, runt omkring i mm. kärnan på något vis. Um, men då visste jag du hade stickat dina cookie-strumpor. Mm. I också. Och ditt garn var ju lite samma sätt. Och då tycker jag att det kunde ju passa. För jag visste att dina blev fina. Så då mm. tänkte jag att de blev nu också fina. Mm. Men mina har inte riktigt så gloria. Nej, de är inte så gloria, men det är lite så skiftande i det ja, rosa det det. jag. Ja, mm. Jag, jag just färgade också till på och det var ju för att jag hade liksom snart in på att jag ville ha illrosa. Men kunde inte hitta det? Men det fanns inget illrosa sockar någonstans. Jag letade överallt. Ja, jag letade det ja. också. Du leta i, ja, i Skåne. Exakt i Skåne. Och du mm. letade väl till och med utomlands tror jag. När du var, var inte du i Tyskland med dina föräldrarna och sånt? Jo, det var ja. jag nog. Mm. <laughs> så att vi har letat. Men ja. det fanns inte. Men då kom jag på. Nej, nu måste jag färga. Mm. Men, men jag ville ju inte att den skulle vara helt solida heller. Så att jag doppade ju på vissa delar i först, så att det drog åt sig mer där. Mm. Och sen spädde jag på med lite extra vatten på resten. Mm, Och så blev det ljusare på vissa mm. delar. Och det blev väldigt, väldigt fint. Mm. du gjorde det med flit, jag gjorde det inte. Ja. <laughs> sen så beror det väl på, som sagt, de här två olika som du stickade nu, mm. eller färger till, var det mm. olika sockorn i basen där? Eller? Ja, det var ju mm. olika sockorn som beställdes i olika. men okay. Men, sen har jag ju färgat självranden då, till skostrumporna. Mm. Och det blev inte alls på det viset. Det fick inte alls den glorian okay. eller liksom ojämnheten i färgen. Utan det blev väldigt bra. Fast det var samma grundläggande. Fast samma konstigt. Ja, väldigt konstigt. Mm. Sen har jag färgat också till mitt. Alltså, jag har, jag har inte direkt färgat till mönster innan. Utan jag har färgat till garn och sen har mm. jag hittat hittat ett mönster, eller i det här fallet hittat på ett mönster. Mm. Och det är mina eh, Sokelo, som är ett par halvantar och ett par muddar. Man får två i ett när man köper mönstret. Och det är med flätmönster. Och då färgade jag ett garn i eh, ja, liksom vad ska man säga, lite orange gult aprikos, mm. sådär. Eh, och då duttade jag då hade jag min, en vanlig härva och så hade jag tre eller fyra färger och mm. så använde jag sådana här svampar och då duttade jag bara väldigt lite i taget och så duttade lite med en färg så, mm. så duttade jag med nästa färg så duttade jag med nästa färg sådär. Så att det blev väldigt, väldigt det är väldigt melerat mm, men spräckligt. Men ja, väldigt spräckligt. Men det är ju färger som ligger ganska nära varandra. Mm. Så det blir ändå inte, en, man får inte en upplevelse av att det är spräckligt när man ser det. Så det passade ändå väldigt bra till att sticka flätor mm. faktiskt. Men du duttade med svamp och inte med sked? Nej, mm. med svamp. Mm. Okay. Det mm. tycker jag funkar bättre när man, alltså för att använda man skeden så måste man ju sen klämma på garnet. Mm. Så jag duttade, när man mm. duttar med svamp så kan man ju liksom dutta in det direkt. Precis. Mm. Sen har jag ändå liksom masserat in det lite för att med garn så vill man ju att det ska vara genomfärgat. man vill mm. inte ha de här vita fläckarna om man inte tänker att man vill att vitt ska vara en färg mm, i garnet, I garnet yes. men det är för att du blir inte av med dem Nej, som du blir när du, när du spinner. spinner det mm. enda som händer är att du blir mer ljus där och... Ja, precis. så då gjorde jag det för att mm. få det genomfärgat. det blev väldigt fint vad mm. mm -hmm. har du då? Nej, men jag har nog bara färgat till på matt och muss de här sockerna, specifikt. och västen ja, just i västen också mm -hmm. som vi pratade om den har ju färgat till såklart mm. Men det var ju mer att jag hittade den i efterhand då. Efter att jag hade insett ah, mycket garn jag fick. Mm. Och så letade jag runt på massa mönster. Och så hittade jag det här som var bara, perfekt. Det här måste jag sticka. Mm. Fast jag hade aldrig stickat typ efter engelska mönster. Och det var en bok som inte ens gick att få tag på här. Så då mejlade jag en av de personerna som hade stickat den. Det fanns bara typ 20 projekt. Mm. Och bara, hej, vad får man tag på den här boken? Och jag skrev jättegärna sticka det här. Bara på hon, mejla tillbaka och se men vet du vad, du kan få min, för jag kommer ändå inte sticka ut mer i den boken. Jag skickar den till dig. Så skickar hon den hela vägen från USA. Ja, helt fantastiskt. Helt fantastiskt. <laughs> så då skickar jag tillbaka till lovikagarn till henne. Och just det. Mm. Ja, just Så då blev hon jätteglad. Mm. Roligt. <laughs> ja. mm. Men vi pratade ju här innan om att du stickade in kofta med vart, vart annat varv. Eh, av två olika nystan. Varför gör du det? Mm. Det gjorde jag för att eh, jag färgade, först färgade jag ett nystan. Mm. Eh, för att jag skulle sticka socker. Och så blev jag så himla glad i garnet. Så då tänkte jag, nej men det här måste bli en hel kofta. Eller en hel jacka. Mm. Så då färgade jag ett nystan till. Och då blev det inte exakt samma. Det var ju exakt samma färger. Men det ena var merino-nylon. Och det andra var merino. Och sen är det alltid lite så här att det kanske blev mer orange på det första än på det andra. Eftersom jag inte mätte exakt hur långa repetitioner jag hade av varje färg och sådär. Utan det var bara på en höft liksom. Mm. Och då ville jag att det skulle bli... Eller för det första så fraktalspannar jag ju det garnet. Vad är fraktalspannet? Mm. Det är när man delar toppspandet på mitten. Alltså längs med hela kan man säga. Delar i två bitar lika stora. Den ena spinner man som den är. Och den andra eh, delar man igen. Och då delar jag den på fyra bitar. Delar man den på mitten? Längs med mm. hela. Eh, och då delar jag den på fyra bitar. Så den ena repetitionen, om man säger när du playar de här. Så blir ju den ena biten från... Liksom, det är bara ett färgskifte typ från orange till grön till rosa till exempel. Mm. Och den andra blir orange, grön, rosa, orange, grön, rosa, orange, grön. Rosa. Mm. Så, så många gånger som du delar den helt enkelt. Mm. Och sen när du plager dem så får du en, en effekt av att det, den ändrar färg men inte så här att det är så tydliga färgskiftningar. precis Så ibland så har du rosa på båda trådarna. Exakt. Och ibland kan det vara grönt och rosa bredvid varandra. Och Exakt. Så vidare. Mm. Mm. så Det är väl väldigt, väldigt, väldigt fint tycker jag när mm. man gör så. Men eftersom de inte blev exakt samma Så den ena blev lite mörkare än den andra också Och hade mer orange i sig mm. Så ville jag inte att det skulle bli så tydligt I koftan att oj här börjar det på ett nytt garn Nej. Så då valde jag att jag stickade två varv Eller fram och tillbaks av den ena Och sen bytte jag tråd fram och tillbaks av den andra Och fram och tillbaks igen Så att det inte ska bli tydligt att det är olika garn helt Precis för att ja. annars hade det synts liksom. ja. Men det kan ju vara en effekt också ja, Om man vill ha det så men vill man undvika det, liksom det är tydliga, så kan man sticka på ett annat var. Ja, och det tycker jag funkar jättebra. Då, då blir det inte tydligt heller. Det blir inte så randigt heller. Nej. Och jag känner att eftersom det är mossstickning och sånt så vill jag inte ha den randiga. Men jag vill bara ha de här härliga färgerna. Mm. Så det. Så, så så kan man göra. Så kan man absolut göra. <laughs> här kan man vara. Ja, idag så ska vi inte recensera bara ett gång. Utan vi ska recensera... Eh, fler organer, mm. som alla är utav tantkofta. Ja. Mm. Och gemensamt är såklart att hon färgar dem själv. Ja. Mm. Eh, jag tänkte att vi kunde börja prata lite om Angoretten, mm. som är en Angora-Merino-blandning. Eh, är det 70% Merino och 30% Angora? Oj, är det så? Jag trodde att det var mer Angora och mindre Merino. Det kanske är. Tant Kofta, om du lyssnar på det. det här så kan du rätta oss. Ja, kan du inte göra det? Lägg en kommentar. Mm. <laughs> det är i alla fall helt fantastiskt. Alltså, det här är nog ett av mina i Alla kategorier. Mm. Jag tycker att det är, det är så underbart mjukt att sticka med. Det är som en det dansar på stickorna. Det är helt fantastiska färger. Eh, och det är. Eh, 350 meter. Per 50 gram. Ja. Så att, eh, det räcker till. Nej 375 meter det är till och med. För på 100 gram är det 750. så. Och så min Lobelia till exempel, där sticker jag ut 100 gram bara. Och det var ju samma med din Margaret-tröja. Ja, precis. Den är också bara stickad eh, av, av 100 gram. 100 gram. Mm. Ja, och att få en kofta av 100 gram. Ja. Så, och den är ju stickad med enkelt tråd. Ja. Eh, och eh, även om den är enkel så blir den ju väldigt, väldigt varm. Ja, jag fick ta av mig min tröja här innan när vi spelade in för jag blev för varm. Hon blev så exalterad. Ja, jätte. Och ändå har jag bara liksom, en linne under. Ja. Så att det är ju fantastiskt. Eh, sen så kan man även sticka den tvåtrådig. Och det gjorde jag ju av min pomegranat. Mm. Den tror jag när jag stickade den i julas. Eh, och eh, då blir den ju så här tjock och underbart fluffig. Och jag har inte ens börjat blocka den. För att eh, den håller sig så bra i formen ändå. Mm. Så att, eh, det är ett av mina... Absolut, jag får Vad tycker du om man går detta? Jo, jag tycker också väldigt mycket om det. Jag har ju bara stickat ett plagg i den, mm. än så länge. Det kanske som är lite skillnad på att sticka entrådigt eller tvåtrådigt är att det entrådiga plagget tenderar att töja sig lite, mm. upplever jag. Mm. Min tröja har blivit lite bredare och halsringningen lite lösare och sådär. Men... Det syns egentligen inte på, på masktätheten så att säga. Om jag skulle räkna så skulle det säkert vara en skillnad. Men det är inte så att det blir glest mellan maskorna när det töjer sig. Um, och det jag, alltså på mitt plagg tycker jag inte att det stör heller. Nej. Men som då, nu när jag ska göra ett mönster efter den här tröjan så kommer jag göra det efter, uh, med ett annat garn. Eftersom mm. ah, det beter sig mm. lite speciellt helt mm. enkelt som i en trådigt. Mm. mm. Men ja, som sagt, det som jag måste lyfta fram också det är just det här att det är så underbart att sticka med. Ja, det, är det är jätteskönt. fantastiskt att sticka mm. med. Det är som en... Ja, men det är bara dansa fram och man bara njuter. Så det är ett garn som jag verkligen rekommenderar. Mm. Jag kan ju säga också då som stickar ganska hårt att det gick av ganska många gånger för mig mm. när jag stickar entrådigt. Det kan man nu också komma ifrån när man stickar tvåtrådigt. Mm. Ja, för då hade jag inte det problemet. Alltså Nej. sen hade jag inte jag det problemet på entrådigt heller men jag tycker ju lösare än dig. Mm. Själva garnet är ju ganska lite twisty. Ja. Så det är nog därför. Och sen är ju både Angora och Merino och väldigt korta fibrer. Mm. Eh, hade det kanske varit eh, Angora och en fiber som är längre, som BFL mm. till exempel. Mm. Så hade det nog eh, hållit bättre som är en trådigt också. Mm. Men som sagt, jag stickar väldigt hårt. Ja. Så att jag får liksom skylla mig själv. <laughs> <laughs> ja. ja. Nej men eh, Angoretten är tummen upp. Jag yes. som sagt, lovit Kvaliteten, färgerna. Underbara. Mm. Yes. Mm. Då kan väl jag kanske prata om bfl mm. Det är ett 100% BFL-garn. Som också står i handfärja såklart. Och vad står BFL för? Det står för Blue-Faced Leicester. Just det. Som är en... Fårras? Ja. Som man kan kolla på bild på på Wallowool. Ja, det kan man göra. Ja. Det är ett det är gulligt får. Uh. Mm. Och det är inte så det är inte riktigt någonting man ser i butiker tycker jag. BFL. Alltså på många ullgarna så står det bara att det är ull. Mm. så Såvida inte står... Såvida det inte är merino, för mm. då står det att det är merino. För då eller kan typ, man ta mer pengar för det. Ja, eller typ Kettland eller något sånt ja. väldigt specifikt. Men ofta står det bara 100% ull. Så ändrar mm. man vad det kommer ifrån. Ja, och då är det förmodligen en blandning. Mm. Mm. Men eh, jag köpte två här. Eh, det är ganska tunt garn. Jag skulle nu... Ja, det är lite svårdefinierat. Fingering typ? Eller? Fingering skulle jag nog säga, ja. För det är tunnare än sockan mm. Men det är fler trådigt mm. Uh, och det är det garnet jag stickar min sigget i sjal i. Just det. Och då har jag ett blått och ett grönt nysta. Mm. Och det är väldigt så här, väldigt, väldigt fin melering. Och det är väl lite av Tant Koftas specialitet mm. det där. Att med väldigt små färgskiftningar får en väldigt mycket liv i garnet. Det syns ju väldigt tydligt på, på till exempel min äh, tröja då. Min mm. Angora-tröja. Det blir jättefint. Mm. Uh, och... Uh, Ja, det är skönt att sticka i. Mm. Uh, det är inte vast på något sätt. Eller sådär. Alltså jag har aldrig stickat. Jo, jag har aldrig stickat i en BFL. Men då är det som jag har spunnit själv. Och det är ju såklart mm. en helt annan grej. Mm. Uh, för det här är ju väldigt, väldigt tunna trådar då. Som sen mm. är tvinnade. Uh, och jag tycker att det är fin lyster i det. Mm, det är det verkligen. Uh, och jag tror, jag får känsla av att det kommer hålla ut mönstret ganska bra också. Det är ungefär 400 meter, va? Här, jag tror att det är mm. någonting sånt. Återigen, ofta om jag har fel så kan du <laughs> slänga ut en kommentar. <laughs> ja, jag, det stod bara på min lapp att det var BFL. Mm. Så jag minns inte riktigt. Um, jag tror nu sticker jag ju det på lite större stickor. Den mm. är på och 4,5 den okay. här skalen. Mm. Men jag tror att kanske för att få en tät stickning, jag skulle nog klara det på tre och en halv för mm. att jag sticker så hårt. Mm. Annars kanske tre år. Mm. Eh, då kanske man får lite annan känsla också. Det kan ju vara med så en del galar som är kanske lite hårdare. För att uppleva att det är lite hårt det här garnet. Mm. Eh, att när man stickar lösare så kan det kännas lite hårt. Men att man, om man stickar då mer slätstickning och mer tätt att det kanske känns mjukare. Men jag vet ju inte alls hur det kommer kännas efter blockningen och så. För jag håller ju på med mm. den sjalen nu. Men det är väldigt skönt att sticka med ja. i alla fall. Och det är ju väldigt hårt tvistat om man jämför med ett exempel rätt. Ja, ja. Det är jättestor skillnad. Det är ju som natt och dag de två. Mm. Jag sticker ju också lite i BFL nu. I mm. den här... Eh... Eh, Rivington som jag har börjat på mm. Med Kirsten Kapoor som också mm. eh, Och vi blev lite inspirerade där Av eh, Kapoor eh, ja. <laughs> De pratade om förra veckan Så vi passade på att lägga upp vår karl mm. eh, Och eh, jag tycker det är fantastiskt vackert Jag har en eh, hasselnötsfärgad eh, Brun ton eh, Det enda som jag skulle kunna säga Kanske eh, är att eh, Eller det enda som inte är 100% bra eller, Det är för att jag har så vassa stickor så garnet delar sig för mig eftersom det är så många trådar. Du är väldigt speciell. Ja, sticker. exakt. Jag har mm. väldigt spetsiga sticker. Men det är som sagt, om jag, jag tror att jag skulle kunna komma runt det om jag byter till en trästicka istället. Ja, ja för jag har på på KnitPro och jag har mm. inte alls upplevt Nej. det. Så att, det är nog helt beroende på, mm. på stickorna. Men det är också ett garn som jag tycker är jätte, jättefint och det finns ju alla de här underbara färgerna. Ja. <håll> det sista som vi tänkte prata om, mm. det är fill silken. Yes. Och det är 100% silke, handfärgad. Fantastiska färger också ah, alltså, Och den, ah, ah. Ah, den <laughs> Alltså. Och ah. jag älskar eh, Verkligen eh, de här färgerna det, Alltså i alla hennes färger mm. Är ju liksom Man vill bara mm. ha allt, ha allt ja. mm. Det är farligt att åka dit Jag Gör <laughs> inte det, <Åk> inte dit <laughs> <laughs> um, Jo, filisilken, Det är väl 600 meter tror jag På en sån här va? Är det 100 gram eller 50 gram? Mm. Bra mm. fråga Mm. Det vågar jag inte svara på faktiskt. Det måste nästan vara 100 gram va? Ja det känns ju som det. Jag fick bara fram att det var 50 gram så nystan Men, Men det, det kanske är 50. Det var ju osagt. Ja det vågar jag inte heller lova. Det är väldigt eh, tunt ju. Väldigt tunt, ja. Mm. Och fantastisk lyster, som du säger. Underbart att sticka med. Mjukt och liksom riktigt, riktigt eh, härligt. fast det, det är silke mm. För att kan kännas väldigt vass ja. och stumt. Men jag tycker ändå att det är lite bouncy. Ja, det är det verkligen. Mm. Det är väldigt runt garnet, ja. man säger. Det är inte ett, alltså, ett platt garn, eller vad man förstår när, Utan det är ju väldigt, väldigt runt. Mm. Typ lite som jitterbugskänsla, ja. just det här runda. Och Madeleine Tors. Mm. Tors Minolite är också väldigt runt. Exakt, det påminner ganska mycket om det mm. faktiskt. Um, Maria hade en själv på sig och med fråga Åh, är det filisilken? Och då sa hon att det var torsmarinolaj mm. Så det är ganska ja, bra jämförelse mm. uh, Och jag har stickat uh, sjalen nu I uh, själva kroppen är, i uh, Har jag stickat med enkelt garn filisilk mm. Bland annat med BFL Och i båden så har jag ökat till dubbelt garn filisilk okay. Det blir väldigt fin uh, Just eftersom det inte är solit Men blir lite Vad är det för färg på filisilken? Det är clementin-orange uh, mm. Jättehärlig. Då är vi där återigen. Det är bara Eddie som kommer undan med att kombinera brunt och orange. Så var <laughs> <fast laughs> det. Inte är inte 70-tal längre. Det <laughs> är jättefin. Jag tänker på romerska bågen. jag tänker på den. Här. <laughs> ja, just det. <laughs> um, nej, men det funkar jätte, jättebra dubbelt också. Det blir väldigt skönt tyngd. Um, det, blir in, det, det är inte så att det tussar ihop sig. De här två trådarna. Nej. Inte en i alla fall. Jag har precis stickat det. Man ser ändå tydligt att det är två trådar. Men det, blir inte, det stör inte ögat på någonting. Plötsligt. Men hur blir det med stickfastheten då? Eftersom det är en spetskant ytterst mm. Så påverkar inte det så mycket nej, okay. Så att, ja, nej men Jättefint, och man kan ju åka Till Tanke ofta, till ja. hennes växthus ja. Jag tror det är en lördag I månaden och en tisdag i månaden som mm. hon är öppet, men när vi var där sist Så ringde vi henne och frågade om vi fick komma, mm, vi fick komma. Mm. <laughs> Och det fick vi Hon var jätteflexibel jätte och jättesnäll Och sen har de ju jättemycket fina knappar också. Så det får man passa på att frossa Och sist i det där så hade jag till och med mig min pojkvän. Just det! Så vi kan välja garn till sin tröja. Mm. Och det var ju väldigt, väldigt kul också. Mm. Att han kunde uppskatta en sån aktivitet och tyckte att det var jätteroligt utflykt Och hon har ju så mycket fler garn än ja, vi gud, har pratat ja. om nu. Ja, gud ja. ja. Exempelvis valde han ett som han ska ha till sin tröja med possum i. Mm. Och det är ju jättehäftigt. Jag aldrig sett ett garn med possum någon annanstans. Ja. Det ska bli spännande att prova det. Possum är ett litet, litet djur. En liten, liten rock. Jag undrar hur en possumfarm ser ut. Mm. Och hur man får Pälsen av och, exakt, och hur många possumar man måste raka för att få upp till ett garn. Oj, spännande. Det kanske vi får undersöka till ett kommande avsnitt. Ja, det har varit jättekul. Mm -hmm. Ja, så, som sagt, det var veckans garntips. Ja. Tantkoftas handfärgade garner som vi tycker om otroligt mycket. Ja, ja. vi gillar dig tantkofta. Ja. ja, veckans designer får vi nästan eh, döpa om till veckans inspiratör kanske. eller ja. något sånt. Eh, idag så har vi pratat med Katie Som är en riktig proffsfärgare mm. eh, På Etsy kallas hon för Hilltop Cloud Och det är där hon säljer sin eh, ja, egenfärgade garnor helt enkelt Framförallt ull Och framförallt ull Ja, ja. Eh, Men Anna, vad, kan du berätta lite om intervjun? För det är du som har haft kontakt med henne ja. Hur kom det sig egentligen att hon började färga? Och eh, vem lärde henne? Eh, det var för eh, ungefär tre år sedan som hon började Och hon började med... Eh natural dice, alltså växtfärger. Och eh, hon eh, säger att hon började liksom ta det som var närmast hemmet och det började liksom ta slut. Så att eh, då gick hon över till att använda syrafärger. Alltså det, det är ju som, som Landscape ja. eller Zenith eller Ashford. Det är syrafärger. Och du menar nära hemmet alltså typ så här, de växterna som fanns nära hem. Ja. Vad häftigt. Ah, ja. Så hon använde sig av det som fanns i trädgården eller i ja. naturen runt. Jag vet inte hur hon bor så jag ska inte säga för mycket. Men eh, det var så i alla fall. Och eh, hon eh, lärde sig eh, grunderna för att färga från en eh, så här, pdf från Interweave Knits. Okay. Som hon säger är jättebra. Jag vet inte om vi kan försöka hitta den kanske och länka. Mm, eller jag kanske, kanske kan be henne ja. länka till den. Och eh, för övrigt har hon eh, lärt sig själv. Hon eh, var... Eh, Eh, vad säger man? Science teacher. Vad säger man? Vetenskapslärare. Ja. Ja. Vad heter det då? Science. Vetenskap. Ja. Men jag tror inte man säger så på svenska. Nej, Ändå lärare. Vetenskap, exakt. <laughs> Ändå lärare. Så eh, hon säger då att att blanda färger ganska mycket som vetenskap. Så mm. att, eh, då tyckte hon väl där, att det var enkelt. Ja, det är mm. klart. Det är som kemi. Ja, precis. Eh, men eh, vilka färger använder hon då var köper hon ull ifrån? Ja, alltså hon har nästan varit lite hemlig i det här svaret. För, och hon berättade då att hon använder syrafärger. Men hon nämner inget märke. Men hon säger det att man ska inte vara rädd för att använda syrafärger. Många kanske tänker att det är dåligt för naturen och sådär. Men om man då, som vi pratade om innan, ser till att det inte är någon färg kvar i vattnet när du kommer ur ditt garn. Alternativt sparar den färgen som är kvar. Så är det inte dåligt för naturen för då ska allting ha satt sig, liksom alla pigment och syran ska sätta sig i garnet mm. och då är det inte farligt att spola ut vattnet eller så och spara färger. Om det blir färg kvar så sparar det och använder mm. det en annan gång. Det sa vi inte innan men det är om du blandar färger och du får färg över så häll det bara på en petflaska och nästa gång kan du använda det igen. Bara runt lite för ibland blanka färgpigmentet sedimentera sig lite på botten mm. och så är det bara att använda det igen så släng ingenting. Ja, det är inte bra. Mm. Det är oftast tycker jag när man, när man blandar riktigt bra färg också. Så brukar jag liksom säga, åh oh, bra, du kan ju ja, ja, ha det till nästa gång, precis. Det kan vara bra. Um, och uh, sen så köper hon, hon är, bor ju i England då, är från England. Mm. Och hon uh, köper gärna från olika engelska källor. Här har hon inte heller nämnt någon <laughs> hemsida eller person eller företag eller sådär. Men hon försöker leta upp de här lite mindre familjeföretagen och sådär. Och köper mm. direkt ifrån dem. Okej. Okay. Mm. Um, då ska vi se, vilken uh, favorit ull har hon att färga? Och eh, vad vill, vill hon helst eh, spinna från eh, roving, alltså toppspann, eller från en eh, bat som är ett kardflod? Ja, hon tyckte att det var en jättesvår fråga. Hon eh, tycker väldigt mycket om djupet hon kan få när man färgar silke. Och det det pratar vi om att du ja. tycker inte att det tar hos så mycket, men jag tycker det och hon håller med mig. Jag kände Aha. att jag var lite nöjd det där. <laughs> eh, så kamel- och silkeblandningar tycker hon väldigt mycket om att färga. Du får en... Eh, Liksom en jämn färg men sen suger silket åt sig väldigt mycket av färgen. Så då får du liksom det här lilla. Mm. Mm. <laughs> sådär. Så det tycker hon om. Och eh, så tycker hon om eh, en effekt som du får av BFL och Rami. Och Rami är väl det här som är nässelfibro tror jag. Mm. Och eh, då är det ju tvärtom där. Att mm. BFL tar åt sig mycket av färgen. Mm. Och Rami tar åt sig lite av färgen. Så det gillar hon. Och då får du ju där Olika effekter och djur på skuggor och sådär. Och eh, att spinna så säger hon att det beror på var vilket typ av garn hon är ute efter att spinna. När hon lärde sig spinna så tyckte hon, så tyckte hon inte om att spinna från kardflor, men för att hon hade haft oturen då att köpa några som var riktigt dåliga. Okay. Och då är det ju inte ja. roligt alltså. Det är ju tipset till som vill lära er att spinna. Köp bra ull. Mm, för då är det är lättare och det är roligare. Mm. Och du får ett snyggt garn. Mm. Även om du kanske inte är så bra ja, på det i början. Ja det är inte än. kul om alltså, fiberna är för korta och den är tovig. Och, alltså då, då blir det inte fint. nej. Men nu tycker hon det är skönast. Hon känner sig mer, mest avslappnad när hon spinner från sina egna kardflor som hon gör mm. på sin kardmaskin. Hon, hon säljer också kardflor. Okay, ja. Och det vet jag att vår kompis Elin också säger att hon känner sig väldigt... Det är den mest avslappnade spinnningen när mm. hon spinner från sådana... Ja, det blir lite art yarns liksom. Ja. Det är inte så noga hur det blir. och Hon känner sig väldigt avslappnad mm. så istället för att försöka spinna jättetunn ja. lace eller sådär. Det. Så det svarar hon på det. Hon har ju väldigt färgglada kreationer. Vad mm. får hon inspirationen ifrån? Hon får det mesta av inspirationen från naturen och världen runt omkring oss. Hon har workshops i USA. Och då pratar de ju om färglära och hur man ska välja färg och sådär. Och då försöker hon ju hjälpa dem som hon har. Mm. Och hon säger det att ofta så ser... En väldigt färgglad eh, sån här eh, ullfläta ser ju oftast väldigt fin ut. Men det blir ofta ett garn som kanske är svårt att ticka någonting av. Det är sv svårt att använda. Mm. Så hon försöker eh, hjälpa dem i hennes kurs att, att eh, färga garn eller färga ull som kan passa med deras eh, alltså det de har i garderoben helt enkelt. Istället okay. för att färga helt tokigt som de kanske sen aldrig kommer att använda. Det är ju så, det är mycket roligare att färga och spinna ull mm. som är lite crazy. Men ofta så blir den bara liggande sen, för man vet mm. inte vad man ska sticka av det. Mm. Nej, det är helt sant alltså. Ja. Men har hon en studio som hon färgar i, eller? Nej, hon gör, hon gör det hemma. Och hon har liksom ett, ett kontorsområde i sitt sovrum. Och hon kardar i ett annat hörn i sitt vardagsrum. Men hon har en husvagn att färga i. Jaha. Och det tycker hon är ganska skönt för att då kan hon, hon kan stöka som hon vill. Hon behöver inte tänka på att det ska stänga färg och sådär. Och så kan hon ju faktiskt bara stänga dörren om det om hon inte vill se den där röran. Så det tycker jag låter väldigt det är ju bra. smart. Mm. Det ska jag göra nu när jag som är så trångbord. Jag skaffa en husvagn som pisselvagn. Ja, det har varit jättebra tycker jag. Mm. Men har du något tips för lyssnare som vill börja färga Ja, hon tipsar om att om man är nybörjare och kanske inte vet om man tycker det är kul eller sådär. Så kanske det är bäst att börja med hushållsfärg, säger mm. man väl, som karamellfärg. Eller cool som mm. är en sån här saftblandning egentligen, mm. som man kan färga med. Då kan man prova, man kan göra det i sitt eget kök. Och de här färgerna, särskilt coola i färderna, det kan du bara tvätta bort med vatten ju. Det är inget Exakt. som sätter sig. Nej. Om du inte har blandat syra i det. För då du ju, kan du sätta sig på dina kläder. Men det sätter ju sig inte i ytor. Liksom. Sådär. Så det föreslår hon. Och det finns mycket grupper på Ravelry. Som är helt fokuserade på att färga. Så de kan man bli medlem om mm. i. Och få massa tips och sådär. Och sen kan man ju prova att färga med växtfärger. Och hon säger dock att det luktar lite. <laughs> Jag tänker att det mer komplicerat att börja med växtfärger bara ja, så där än vad det är ja. att färga med, med syrafärger ja. eller kajlfärger, men det tipsar hon i alla fall om. Eh, hon tipsar om en bok som heter Jenny Dean, eller en bok av Jenny Dean som heter Wild Color. Och eh, den tycker hon är bra att börja med om man vill växtfärga då, för den okay, använder sig ja. naturliga ämnen. Mm. Eh, använd fibra som inte filtra sig, mm. eller tovar sig. Så det kan ju vara bra att köpa superwash-behandlad ull till mm. exempel, eller superwash garn. Mm. För då slipper du ju det. Um, och använd det när du lär dig och sen kan du börja med svårare saker om du tycker det är roligt att mm. vill fortsätta. Mm. Mm. Det ja, är en Det är en jättebra idé. Aa? Aa. Vi har ju fått lite <hör> frågor faktiskt om det här med växtfiber just. Mm. Uh, och det är ju det är ett helt kapitel för sig. Och vi har inte gjort det heller. Nej, vi har ju aldrig gjort det själva. Och det finns ju olika ja, svampar och lavar och blommor och allt man kan använda. Ja. Och rödlöksskal och sånt där. Mm. Men Maria, hon hade ju en kompis som var riktigt proffs på det här. Ja. Så att jag tänker att eh, vi ska nog lämna växtfärgsbiten för den här gången. Mm. Och så ser vi om vi inte kan få ta oss ett snack med henne. Ja. Kanske rent av att ha henne som veckans inspirator. Förmodligen längre fram, ja. Mm. Mm. så kan vi få all svar vi vill om växtfärgsbyten. Precis, för att ja. det är ju ingen vits att vi sitter här och... Wikipedia är upp det. Nej, och hitta på liksom. För att vi, vi kan helt enkelt ingenting om det. Nej. Nej. Så att eh, vi får ta till en expert. Det gör vi. Ja. Så håll ut. Håll ut. Ja, nu när vi ändå var inne lite på det här med eh, frågorna. Så har ju vi faktiskt fått en del frågor i våran tråd. Som mm. vi tänkte att vi skulle försöka svara på nu. Ja. Eh, och så har ju eh, signaturen Lena Stina har varit inne och skrivit och undrat lite om... Och man kan färga över redan färgat garn. Mm. Och det kan man ju såklart. Ja. Eh, och det man ska tänka på då som sagt. är ju hur olika färger blir ihop. Mm. Och eh, eh, till exempel. Jag färgade ett silkesgarn Ett lejkskarn som jag tyckte var jätte jättefint, Som jag köpte i början av min stickkarriär. Som är lite crazy. Lila, rosa. Allt möjligt liksom. Eh, men så kände jag nu två år senare. Att oj vad ska jag sticka av det. Det är alldeles för tokigt. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle färga det mörkblått. För att jag skulle sticka en sjal till min pojkvars mamma. Mm. Som jag pratat om. Så jag blandade mörkblå färg på, med på garnet efter att jag badat i jättika och sådär. In i mikron och ut igen och allt. Men eftersom det här garnet från början var serist. och jag hade mörkblått över så blev det inte mörkblått utan det blev mörklila. Mm. Så att det, sånt som man ju såklart tänker på. Ja. Vad det går att ta för bottenfärg och vad man färgar över med. Och det tänkte inte jag på då. Utan då tänkte jag bara, mörka, mörkblatt är mörkare än rosa. Alltså kommer den färgen ta, ta över. Exakt. Mm. Men så blev det inte. Nej, det, det blev det precis blev... som att du hade blandat två rosa färger. två färger ah, som färgbad. Mm. Eh, och det blev jättefint ändå. Men det blev inte alls vad jag tänkte, mig, jag kan inte sticka i den här sjalan. För hon vill absolut ha mörkblatt. Nej. Så att eh, såvida man inte ska färga, tänk att färga ett gansvart- så mm. måste man ju ta hänsyn till det. Vilken färg som är under, ja. ja. Och sen beror det ju på, alltså, är det en, ja, men till exempel som jag märkte när jag eh, färgade till min väst. Att även om det var vitt, så att det var olika sorters ull, så blev det olika röda resultat. Mm, så att man tänker på hur, hur ullen själv tar åt sig. Det kanske är svårt att veta om mm. man inte vet vad det är för garn. Mm. Och det kan ju vara så att ett garn är väldigt mättat med färg redan. Mm. Och då kommer det inte alls ta upp så mycket av den färgen som du färgar över mm. med. Så det kan ju också ge väldigt mm. olika resultat. Så ska man göra det här så är det ju bra att ta, kanske klippa några tussar av mm. den här ullen eller garnet som mm. du har tänkt färga över och testa först. Mm. Vilket resultat ger det här mm. färgbadet? Kanske jag ska blanda in lite mer pigment? Kanske jag ska ha mindre pigment? Kanske en annan färg? Mm. för att du det resultatet jag vill ha? Och det står ju att du har ett kopparbrunt garn där så det är inte så jättemycket färg kanske som, som kommer fästa på det beroende på hur mörkt det är. Nej, liksom. och det, det hon frågar här, om det går färgade svart mörkgrått. Mm. Jag skulle säga svart, svart ja. Mörkgrått, nej. nej. Ett brunt garn kan inte bli grått, helt enkelt. Mm. Ähm, men det är väl svar på den frågan. Ja, det tycker jag. också. som sagt syrafärg tror jag att man, också att man har ganska mycket pigment i. Mm. Eftersom det än finns pigment i grått. Precis. Mm. Mm. Äh, sen har vi då fått en äh, fråga från Cannonball, Signaturen Cannonball, om mm. växtfärgning. Men det är den vi tänker då att vi kommer att prata om sen. för att vi, ja, vi har helt vi, enkelt vi kan, ett... vi kan inte. Vi är känner oss besegrade. Och hoppas att vi kan få tag på den här tjejen som Maria känner. Ja. Mm. Och sen har vi fått en fråga av Toclegi. Som har väldigt fin fisk som sin profilbild. <laughs> och det är om färghärdighet. Alltså hur bra håller färgen i det garnet som man färgar själv? Mm. Och jag har ju färgat sockgarn till exempel då med, med Landscape Dice. Och det var ju ett superwashgarn, det var ett strumpgarn. Och jag har tvättat dem i maskin jättemånga gånger. Och de är precis lika fina fortfarande. Mm. Så jag skulle säga att Landscape Dice, superbra färghärdighet. Mm. Färg färg Så frågar hon också hur det funkar med andra. Cool-aid, eh, eh, karamellfärg, eh, kallfärg och så vidare. Mm. Och jag har ju inte direkt så mycket erfarenhet av dem. Nej. Så det är lite svårt för, för mig och för dig att svara på faktiskt. Ja. Jag, alltså cool och karamellfärg, nu, nu ska jag inte säga för mycket, men jag har hört att de bleknar lite med tiden. Mm. Eh, vanlig sån kallvattenfärg har jag inte provat själv. Nej. Jag vet att det är lite på tapeten nu. Det är många som börjar färga med det. Mm. Eftersom man inte behöver mixtra så mycket. Och liksom man behöver inte ha tillgång till vattenkokare och sådana saker. Nej. Um, så att vi vet nog inte riktigt exakt svaret på det heller. Nej, förutom vad gäller landscape då. Exakt. Mm. Och det är lite intressant. Alltså jag, jag tror också att man ska... Som vi sa, att man har, att man har ättika i ullen. Mm. Det gör nog att den håller färgen bättre också. Ja, för du... det är ju det som öppnar fibrerna. Exakt. Sen kommer färgen in och sen stängs dem Exakt. Igen. Så att, tänk på det att du, att du blandar ut med lite ättika. Och även om man till exempel att man ska färga. Eller man man tvättar ur sitt garn och så märker man att det tappar väldigt mycket färg. Mm. Då kan man faktiskt hälla på lite ättika på garnet i efterhand också. så yep. Det drar åt sig. Ja, yep. stänger det fibrerna. Mm. Mm. Uh, ja, och sen så har Katlin frågat om man kan färga färdigstickade saker. Mm. Eh, och hon frågade då för att hon skulle ha en svart kval men hon tycker det är jättetråkigt att sticka i svart. Så hon <laughs> undrar om hon kan sticka och sen färga. Uh -huh. eh, ja, det kan man. Mm. Men eh, där vet man inte, det kan också bli lite varierande resultat. Mm. Jag stickade ett par strumpor, samma hjärtstrumpor som vi pratade om innan. Just det, det är mm. första engelska. Yes, och då hade jag fått ett sockan av Elin som var Melerat i cerisrosa, gult och lite blått och lite ditt och lite datt. Och det var, helt crazy, var det? helt crazy, helt fel för spetsstickning som det här ju var. Men jag tänkte att jag ska sticka dem och sen ska jag färga dem. Och det gjorde jag. Och jag färgade dem med mörkblått. Mm. Och det blev ju precis som för dig att det blev, blev lila. Men de blev inte så lila. Jag hade nog ganska mycket pigment. Mm. Men det var ganska svårt att få det jämt, då använder jag också duttningsmetoden. Jag tror att det hade blivit bättre att göra en gryta mm. med färg och stoppa ner mm. dem i. Och jag tror att om du ska färga någonting så stort som en skal, så skulle jag också köpa på grytmetoden. Mm. Men sen har jag ju stickat ett äh, iPhone-fodral, mm. tvåan stickat, och det färgade jag. Det är så litet, och det färgade jag med då använde jag svampmetoden. Mm. Och det blev väldigt bra, det blev väldigt jämnt och mm. fint och sådär. Men det är ett väldigt litet föremål, liksom. mm om man tänker en stor skal så är det mm. nu väldigt svårt att få det jämnt. Det är ju försiktig också så att den inte tovas. Precis. Mm. Mm. Så att man, jag skulle inte köra den i mikron eller ånga äh, den för hårt. Nej. Jag skulle nog köra på gryta faktiskt. Ja, jag tror ja. också det. Mm. Sen vet jag att då när vi var på den här färga helgen så färgade Ludlena två skalar. Mm. Hon hade maskinstickat dem. Eh, eller det var inte skalar, det var halsdukar mm. eh, maskinstickade. Och då körde hon på en annan metod... Eh, att hon la då vattnet i... Eller skalen i ettika. Eh, med vatten i och ettika och blötte det som vanligt. Och sen så... Så liksom duttade hon färgpulver ovanpå. Eh, och sen virar in det i ett paket. Och ångade det. och så fick mm. Men det blir ett jättetokigt resultat. Det blir jättehäftigt. Mm. Men det blir något helt annat än att försöka solidfärga någonting. Mm. Och man kan ju såklart eh, sticka en, en skal och, och dutta färg också. Mm. Men Jag ut, ja. det blir en helt annan ja. grej. Mm. Sen så kan man göra också... Det finns ju faktiskt, man kan, det är, man kan köpa färdig stickade sjok. Alltså ja. typ som plattor, om mm. ni tänker är Bara en stickad Rätt fyrkant. Stickad. Ja. Mm. Eh, och sen så kan man färga den, stickade fyrkanten. Och sen så repar man upp garnet. Och så får du ett garn som är melerat, randande. Eller hur du nu, man kan skriva saker på den. Eller mm. man kan skriva, är du är så himla bra, till exempel. Mm. Och sen så när man repar upp det så blir det färgpigment i de här. Liksom på det sättet som ja. är sticket. Uh, Schoppelboller har sådana. Så okay. mm. mm. Det är framförallt till socker som mm. det finns. Uh, mm. Men jag har sett någon, alltså det, är, det står ju typ så här att du ska, färga det och sen när du stickar det så ska det se likadant ut. Men jag har sett folk som har testat och det, mm. det blir inte så. Det blir mycket mer flammigt och ja. menerat och sådär. Mm. Det beror ju jättemycket på stickfasthet ja, och sådana grejer. Och vad du stickar av. det? Ja, precis. Mm. Hur långa varv det mm. ja. Men det kan är, ju, det är lite det är ju lite roligt. Ja, mm. också. Inte, men jag skulle aldrig själv sticka och sen, färg och sen repa upp och sticka det igen. Nej, det skulle inte jag heller göra. Gud nej. nej, det känns lite slöseri. Ja. ja. Men eh, tusen tack för era frågor. Vad kul att ni eh, har aktiverat oss här. Ja, precis. Och eh, nästa vecka är det ju Maria och Emma som spelar in. Mm. Och då ska de prata om tröjor och koftor. Mm. Så om ni har några frågor på det, vad gäller eh, mönster, eh, designers, mm. garn, stickor. Ja. Alla frågor välkomna. Metoder, väl tekniker... Raglan, uppifrån ner, från upp hit och dit. Mm. och I stickade armar. Ja. Stickade montering. ett, stickade, montering. Precis. ger dem en riktig utmaning. Ja, Vi exakt. kommer att starta en Reverie-trod på det. Så där är ni välkomna med alla era frågor. Absolut. Ja, då har vi en liten tävling den här veckan också. Och ja. när vi spelar in det här så är ju förra tävling om mitt mönster. Inte avgjorde nu. Nej. Så att det får ni läsa om i show notesen. Mm. Mm. Och ni har ju fortfarande... Nej, ni har inte alls tid på er att gå in i tävlingen. Nej, det kan du inte vi, säga. Då går du. Nej Ni har inte tid på er att gå in i tävlingen. Men ni kan ändå gå in på bloggen. <laughs> Stickwithoutpodcast.blogspot.com Och tävla i denna veckans tävling. Jajamän. Och, och vad är det man kan vinna? Oh, man kan vinna, lyssna. Sex coolaid färg ja! som Maria har köpt i USA mm. hon var där. Mm. Eh, och då får man välja eh, sex påsar i tre valfria färger ja. så att man får två av varje färg och det finns egentligen sex olika färger att välja på mm. så då får man kontakta man oss och så kommer Maria skicka en liten bild på vilka färger det finns Precis. Mm. och när man färgar med kool så är det, ju, det är väldigt busenkelt egentligen. Mm. Man blandar upp den här, det är egentligen en saft. Eller ja, som en juice som man exakt. Mm. Man blandar ihop, upp den i vatten med lite salt. Lägger det i garnet du ska färga i en sån form. Och sen mikrar man det tills vattnet är borta. Nej, tills färgen i är vattnet är borta. Tills färgen i vattnet är borta. För det. då har ju det sugits upp exakt. i garnet. Och då kan man ju färga, du kan lägga i hela härvan eller mm. plagget i formen. Mm. Eller så kan du lägga i halva och mm. så kan du göra andra... Mm. Halva färg. Ja, just det. Mm. Och sen så eh, 100 gram garn går åt eh, tre påsar om man vill ha en riktig sån grillig färg. Mm. Och två påsar om man vill ha en lite mer pastellig färg. Ja. Och vad ska man göra för att vara med och tävla? Man ska gå in på bloggen mm. och kommentera på stickwithuspodcast.blogskott. Ah. Stickwithuspodcast.blogspot.com Som sagt, det är dags att göra den där lilla gingen ah. Som spelar in det, för det ser alltid fel Stickwithuspodcast.blogspot.com Säg det fort, sex gånger Så podcast. vinner man Men ska. <laughs> <laughs> Men ska man skriva något speciellt då? Ja Nej, jag vet inte Nej, <laughs> det tycker jag inte jag Nej. Vad Skicka oss en glad kommentar ja. och ni är med och tävlar. Det tycker jag också. Men mm. Nu gör vi, kör vi det enkelt den här ja. veckan. Ja. det gör vi. Mm. Ja, annars då? Vad händer i veckan? <laughs> Vad händer i veckan? Eh, ja, idag är det första maj. Mm. Eh, idag har jag jobbat. Jag ska jag tänka? Ja, jag ska jobba imorgon. <laughs> på fredag också, som vanligt. Men på fredag tänkte jag gå på sitten Nitt. Mm. Och sen ska jag faktiskt gå ut med mina arbetskollegor. Mm -hmm. Vi ska gå på manjana och eh, käka. Och det, är, det är lite märkligt där med Manjana. Manjana är en tapasrestaurang mm. i Göteborg. Och då har de liksom två sittningar. En från fem till halv nio och en från nio till tolv. Mm. Och vi slutar ju jobba klockan fyra ute i Säve. Och det är ju ingen som hinner hem och piffar till sig. Och, så där. och vi, jag är, vi är ju trädgårdsmästare allihopa, Så det är inte så att vi har det mest renliga, fräscha jobbet. Så vi, kommer, vi kan inte hinna till klockan fem. Så vi ska gå klockan nio. Då tänkte jag att då ska vi gå på den som är där i närheten av Kondeko. Kungshöjd. Kungshöjd. Ja. Så att då kan jag gå på Sipedit innan. Fantastiskt. Och eh, sen har jag planerat med Maria att vi ska träffas av Färja. Och sen insåg jag att du också var ledig. Så nu... Men jag var inte bjuden. Men jag trodde att du jobbade. <laughs> så att nu har jag tvångsinbjudit Evelina också. Jag har inte frågat Maria ännu. Men eh, du får nog veta det innan det här sänds. <laughs> Maria om du hör det här nu så vet du att jag också kommer. <laughs> <laughs> Precis. Och då ska vi Färja i tanken. Ja, det ska vi. Mm. Och du då? Eh, det är roligt för du ska faktiskt på tapasrestaurang med dina vänner mm. på fredag eh, Och det ska jag också Jaha. Fast med mina, mitt konståkningskorpen lag mm. Mm. Vi ska ha lite reunion för det, det finns ju ingen is längre nu Så att vi har inte stått på is på en månad Så jag tänkte vi att vi skulle gå till El Corazon och käka tapas Och dricka bubbel istället mm. Så det ska jag göra. Det tycker jag är ett bra substitut för is faktiskt. Ja, man kan ha is hur? i bubblet. Nej det kan man inte. Nej helst inte. Vi ska dyka med och smis iset <laughs> tror <jag. laughs> Och sen är det ju bara. Jag vet att jag tjatar om det här. Men nu, nu är det ju liksom två veckor kvar till Göteborgsvarvet när det här sänds. Mm. Så det är ju ut i loppspåret alltså. Mm. Nu kör vi. Jag sprang 16 km förra veckan. Och jag tänker att de sista fem kan jag fan springa på vilja alltså. Mm. Nu, nu svore jag till och med. Det jag tänkte också. Ja det är väldigt svår. sällan. Jag kan springa de sista på vilja. Men jag ska ändå ut och öva nu. Um, så att det verkligen känns riktigt, riktigt bra. Jag ska springa 16 km igen och sen tänker jag gå tillbaka till mina 12 km och sen tänker jag vara nöjd med det. Det mm. har inte tagit mig för mycket. Också. Nej. Uh, jag träffade faktiskt en på Sippen Nitt nu mm. fredags, eller i tisdags menar jag. Vi hade ju ett extra insats nu på Valborg Visst. som också ska springa. Mm. Mm. Cool. Hon har nu aldrig varit på Sippen innan, det var hennes första nu. Uh, och uh, hon har bott i Holland också i tio år. Aha. Så då kan jag prata holländska med henne. Jätteroligt. Roligt. Så jag sa att vi får ha ett privat sippen sippen sippen Sip sippen sip sip sip Dutch. Ja, spe, sip Dutch. Dutch, sip it. Mm. Ja, så det är väl det som händer. Helt ja. Måste jag bara säga att i Holland så har de äh, stitch and bitch. Oj. På flera olika ställen. Spännande. Mm. Äh, jag var dock aldrig på det för att det var så långt ifrån där jag bodde. Men jag tittar det var också ganska sippen och stitch and bitch. Jag tycker det var en väldigt bra kommentar. Ja, jag det är så, så det. roligt när man, när man berättar för sina arbetskollega på fredag. men Vad ska du göra nu i kvällövlarna? Nej, men jag ska gå på stick after work. Du ska gå på vad? <laughs> Nej men man får dricka vin och sticka samtidigt Ja De bara okej okay. okay. Det låter helt grymt alltså ah. man, Men man får bara passa sig Det är som att man inte stickar för avancerade projekt Nej Inte om man ska dricka Men jag brukar aldrig dricka till Brukar du inte? ha de? Nej Jo Eller jag dricker om men... vin ibland Ja men det var väldigt länge sedan sist alltså mm. Ja du det, det var mer naturligt Vad det var på Evas Palais Att man tog en after ja. work Med ett glas vin till Det är sant mm. eh, Nu är det inte lika Det, det är inte det så lätt där Nej precis men det är trevligt. Det är det verkligen. Mm. Ja, men det var väl det hela för den här veckan? Ja, det var inte så lite det, ska vi ju säga. Nej, nu har vi spelat in ett sånt där en och en halvtimmes avsnitt igen. Ja. Men vi får hoppas att ni gillar när det blir så långa avsnitt. avsnitt. Ja. Vi har ju så väldigt mycket att säga. Och får jag bara berätta en sak till? Klart för. Mm. jag. var ju på, på Sippenit igår. Och då är det en tjej som heter Lena. Som eh, brukar vara där. Hon, hon har inte varit här så jättemånga gånger. Men hon är väldigt trevlig. Och eh, hennes pojkvän stickar också. Mm. faktiskt. Faktiskt. Eh, och han eh, bor inte i Göteborg. Så att de pendlar lite. Och då brukar han sitta och sticka på tåget. Och då frågade jag henne. Men han är ju ändå kille. Mm. Och eh, frågade om frågade får han kommentarer eller frågor för att han stickar. För att han är kille då. Men det fick han tydligen inte det sådär. Men då pratade vi om så här att ja men det är tantor som har kommit fram till en på spårvagnen och oh vad roligt att du stickar och mm. sådär. Och då berättade hon att eh, hon åkte buss eller spårvagn eh, och så, var det, så satt hon och virkade och då satt en, en tant eller en dam innanför henne som frågade om jag ska gå av nu kan, kan, kan jag få komma förbi? Så hon bara ja självklart. Var på då damen svarar igen då att ja, jag skulle egentligen gått av på förra hållplatsen men jag tänkte att du skulle få göra färdigt ditt varv men nu är du ändå inte riktigt färdig men jag måste faktiskt gå nu helt fantastiskt, alltså tänk hon satt hon satt kvar en extra hållplats för att Lena skulle få göra klart sitt varv. Ja, det är ju helt fantastiskt. Jag tycker det var jag tycker det värsta som finns är när man sitter på spåren och man vet att man borde hinna sitt varmt till hållplatsen. Mm. Och så ska folk liksom resa sig upp så här tre minuter innan man är framme vid hållplatsen. Ja. Bara för att de måste vara så säkra på att de får gå av. Liksom. Och så hinner man inte klart i alla mm. fall. Ja, så, här, så den här tanten det var ju helt fantastiskt. Ja, vilken ängel så. Alltså. <laughs> Tack <då om> förståelse. <laughs> ja, verkligen. Ska vi låta den underbara anekdoten avsluta veckan? Ja, så det tycker jag. Ja, det tycker jag. Så får ni ha det superhärligt där ute allihopa. Nu är det helg. Eh, sticka på och eh, komma all inspiration i Ravelry-tråden. Nu är april avslutad så jag vill veta hur ni gick med er stashometer. Ja, verkligen. Ja. Så ha det jättehärligt. Ja, ha det så bra. Hejdå. Hejdå. bara prova, och, eller ska vi prova att prata bara lite och se om det blev exakt samma, tänker du? Ja. Okej. Okay. Ja. Blev det det då? Det vet jag inte. Vi måste ju prata först och sen måste vi lyssna på det. Okej. Okay. Ska mm. vi lyssna nu då? Har vi bara vi, nu kan klits? vi lyssna. Hej!